Tudom, péntek van, és most nem ennek a zenének kéne szólnia, de ez egy másik péntek, mint a többi péntek volt. Ma a 2019. december 20-a péntek van, és 4 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfei Ancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János 14 éven a uliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. A 98.00 frekvenciára az utolsó. Tegnapig nem volt semmi, aztán tegnap hirtelen hogy dolgok törtek össze bennem. A változtatás kényszer a lányommal való konfliktus, hogy nehogy már az élet célja a küzdés maga legyen. mérhetetlen igazságtalanságnak gondolom, ami a civil rádióval történik. És a magam problémáját csak a sokadikként említeném. Tegnap jártam fel alá a városban, és hallgattam a 87.6-ot. Hát nézzék, a civil rádió jobban szól, nem kicsit nagyon. Az a mondandó azonban, amit majd január 6-ától megosztok önökkel, feltehetően lesz majd olyan fontos, pontosabban mondva, lehet olyan fontos. Nem az, hogy elnézzék, hogy 87.6 úgy szól, ahogy szól, egyes helyeken egyáltalán nem, hanem és egyáltalán, ez egy nem befejezhető mondat. Ez van, ezt kell szeretni. Mérhetetlen szeretettel fogadtak engem itt a civil rádióban, és az igazság az, hogy a Spirit Rádióban is fantasztikus készséget mutatnak az odaérkezésem kapcsán. Csak az apropót sajnálom Hogy a Kejfej fog tudni, miről szólni január 6-án Annak nem biztosítéka az, hogy ma miről fog szólni, hiszen amiről ma szól Arról nem kéne, hogy január 6-án is szóljon a műsor De ez ma nem egy karácsonyi műsor lesz Mármint, hogy a karácsonyi hangulat, az hiányozni fog belőle Sajnálom Görögmása, Piko András, Navracsics Tibor, Baranyi Krisztina, Györgyevics Benedek, majd a végén ismét Görögmása. Ez a mai műsorét lapja. Hallgatói telefonokat nem fogadok. Minden esetre felhívom szíves figyelmüket arra, amire korábban nem gondoltam, hogy felhívjam. Ma Ausztráliából érkezett e-mail, hogy beszélgetnének velem. Keresek fix beszélgető partnereket három-négy napra. Név telefonszám és miután a 444.hu hírlevele is elérkezett hozzám, igen, a leghatározottabban kérem önöket, hogy támogassák, vagy támogassanak egy ma még nem létező zenei sávot, 9 és 10 óra között a 87.6-on. Névtelefonszám. Aki megkérdezte, hogy 37 ezer forint elége, és mondtam, hogy pénzről nem akarok beszélni, az a hölgy például teljesen félreértette, amit mondtam, és soha többet nem került elő. Kerüljenek elő pénzzel, vagy anélkül. Beszélgető partner és támogatott zenei műsor 9 és 10 között mind a kettőhöz a kukac@gmail.com e-mail címet ajánlom. igazságtalanságnak gondolom, ami a civil rádióval történt, és egy rossz májú megjegyzés, de csak halkan megengedve ervére utalva, őszintén remélem, hogy az én személyem és a döntés nem volt összefüggésben. Jó reggelt, János, meg üdvözlöm a hallgatókat! Ha tegnap érintett voltam a telefonbeszélgetésünkben, akkor az ma többszöröse annak, mint ami tegnap volt bennem. De most nem rólam van szó, lesz szó róla elégszer. Beszéljünk majd a műsor végén, hogy mivel búcsúzik holnap a civil rádió, amely a 98.00 frekvencián utoljára szólal meg. Most azt kérdezem tőled, hogy hogy vagy, és általad azt kérdezem, hogy hogyan van a civil rádió. Hát szomorúan. Tehát nyilván, amikor az ember éri valamilyen trauma, akkor akkor így egyrészt megviselímes részt pedig uh, megpróbálja megkeresni az utat, hogy hogy tudja ezt megoldani, és nyilván mi is ebben voltunk. Tehát amikor így elkezdesz pörögni a megoldáson, akkor olyan, mint hogyha hogy menének a dolgok a maguk útján. De ettől még a fejedre esett az a téglat. Tehát, hogy ettől még nem tudsz úgy csinálni, mint hogyha minden rendben lenne, nem történt volna semmi. És nyilván mi is mindannyian így vagyunk. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen várakozás, mert hogy tényleg ismeretlen tereprelépünk, másrészt pedig meg úgy vagyunk benne, hogy hát tudom, nincs kezdve folyamatosan sírdogálni, de közben az van benned, hogy hát a francban. Szóval, hogy nem nem igazságos, és ha az ember nem tudom, hogy szereplőnek képzeli magát, akkor fel van háborodva, hogy egy ilyen mesébe írták bele. Hány érszakad meg? Nálam? Nem, hát akár nálad. A Hát a Cidja Rádióban 25 év szakad meg, és nálam pedig 13. Az előbb azt mondtam, hogy majd visszatérek hozzád, és vissza is térek hozzád a keretes szerkezet okán, így is illik. De azt mondtam, hogy nem beszélgetünk a holnapról, de mégis minden az érzelmeket itt most reggel ebben a pár percben te képviseled, aztán átveszem én. Mivel kezdődik, és mivel zárul a holnapi műsor. Holnap reggel 8-kor kezdünk, és egy folyamatos élőadás lesz folyamatosan. Váltják egymást a beszélgetés műsorok, ahol megjelennek a civilrádió Rádió jelenlegi időnként múltbeli vezetői. És azt szeretnénk, hogyha ez nem egy sírdogálós nap lenne, mert alapvetően senki nem szeret a sírdogálásban részt venni, Viszont lenne egy olyan fajta emlékezés arra, hogy mi történik. Lenne egy olyan olyanfajta jövőbetekintés, amiben mindannyian elmondjuk, hogy számunkra mi a fontos, de nem csak a civil rádióval kapcsolatban, hanem a világgal kapcsolatban. Ezt fogunk vendégeket hívni, úgyhogy az első két órában, reggel nyolc órakor indul teljesen szokásos módon a reggelivel, mert hiszen szombat van, tehát hogy mivel is indulhatna még, és utána pedig el fog indulni az élő külön óra, amit Tóth Mónika vezet, utána a Vicsek Feli fog vezetni egy egyórás média helyzet kerekasztalt. Aztán megint lesz egy kétórás magazinműsor, ahol arról fogunk beszélgetni, hogy... Mi történik most karácsonykor az állatokkal? Hogy vigyázzunk a környezetünkre? És tulajdonképpen... Ezt, ezt hogy kell köré... hogy mit csinálunk karácsonykor az állatainkkal? Miért pont az állatainkkal? Mert, hogy ez az, ezt az egy órát, ezt uh, Timárandi köré fogjuk építeni, aki az Állatbarát műsort vezeti. És azt gondoltuk, hogy a környezet, meg az állatok és a civil rádió kapcsolatát fogjuk ebben az egy órában uh, körülévelni. És hol időben? Most? 12-nél találkozunk időben. Jó, hát akkor itt hagyjuk abba, mert ez pont a fele. Uh -huh. Ugye hát egy nap az 24 órából áll, és valamikor, ami pillanatok alatt itt lesz, 9 óra környékén, ismét te fogsz megjelenni itt a Kejfej annyit szeretnék mondani, hogy végre hálával gondolok a rádióra, amely befogadott, és... Um, Nem tudok jól beszélni róla, hiszen úgy tűnik, mint aki elárulja a civil rádiót azzal, hogy átigazol, de ha itt bármit de előfordulhat, akkor számomra a földi sugárzás jelentősége van akkor hogy ezzel meg tudjam magyarázni, hogy nem tartok veletek az internetvilágába, ami azért még nem a hd világa. Remélem, hogy ezt a rádió megbocsájtja nekem. És a hallgatók is, de elsősorban a rádió kollektívájára gondolom. Gondolom mi nincsenek bennünk rossz érzések. Bennem van. <tos> Jelentkezzenek beszélgető partnerek és jelentkezzenek támogatók egy lendő zenei összeállításhoz 9 és 10 között gmail.com és Ausztráliából, Miskolcról vagy a 17. keretből jelentkezzenek függetlenül, hogy ott nem szól a rádió, akik 3-4 napon keresztül a saját életükön át a hétköznapokról szintén beszélgetnének velem. Lendő 87.6 frekvenciámon Január 6-ától. Mind a kettőhöz az e-mail címemet ajánlom dönöpontfialayanoskukacs.jimil.com. Általában más zene szokott szólni, de ma a Nine Inch ezt, uh, szól a Hört, nem véletlenül. Megannyi annyi csönyi beszélgetésre készültem, de egyik sem lesz, az... Azt kérdezem tőled, hogy miért két lapszámra kapott megbizatást, Tóthákos? Ez nem rajtam múlott. Pikor vagy ő velem? Jó reggelt, ez nem, tényleg nem rajtam múlott... Ákos ö, besegített a, a szerkesztőségnek a felállításába, a nyomdának a leszervezésébe, terjesztésben, ezért őtt tapasztalt ö, szerkesztő, de neki más tervei vannak a jövőre nézve, és ö, eleve mondta, hogy nem tud maradni, úgyhogy ebben állapodtunk meg. De ez vajon mindenki számára nyilvánvaló-e? Hát... Ö, nem tudom. Mert a tisztet uh, olvasók az írásában, azért... abban én ezt kerestem, de ilyet nem találtam. Igen, de ez az, ugye, itt térünk vissza ahhoz, hogy én abban nem akarok, és nem is tudok beleszólni, hogy ő mit ír a vezércikben, mondjuk a labban, hogyha fontosnak tartotta, hogy ezt elmondja, vagy akkor nyilván benne van, hogyha nem, akkor nem. Én magam nem fogom nyilvánosságra hozni most ennyit, am amit neked mondtam. Én ezt tiszteletben tartom, András, de most először ütközik egy tízes skálán, nagyjából kilencesre, ha nem tízesre, a te korábbi életed, a jelenlegivel, amit én teljes mértékben megértettem talán a második beszélgetésünkben itt, ebben a sorozatban, ami létrejött a választások után, ahol te nyilvánvalóvá tetted, hogy te politikusnak készültél, és nem újságírónak. Jól emlékszem, ugye? Hát, hogy erre indultam most, hogyha arra gondolsz, hogy, hogy 26 éves koromban az egyetemről kikerülve először, először, újsa, először politikus lettem, és utána írtam újságot. Nem, arra gondolok, hogy azt mondtad, hogy ezt szerettél volna lenni, de nem sikerült, most csinálod igazán azt, amit... Nem, aztán, nem az mint... az, akkor, akkor félreérthető voltam. Volt egy tudatos döntésem 1990-ben, hogy én ezt a pályát, vagy ezt, ezt a lehetőséget, ezt most kizárom 50-valahány éves koromig, és most Éves vagyok. De... Uh, hallgattam egy beszélgetést, néztem, és uh, az egyenes beszédben, ami ugye egy furamú abból adódóan, hogy az ember különböző személyekhez köti, és ezeket a változásokat is nehezen éli meg. Uh -huh. Mint hogy a pinteket is nehezen éli meg, hiszen te nagyon jól tudod, hogy én milyen szemrehányással voltam irántad, amikor a klubrádió vezetése eltávolította mellőled uh, a pálinkást, majd ti visszabarátkoztatok. Emlékszel rá? Nem kellett visszabarátkozni, mert barátok maradtunk. A, még azt is megbeszéltük, hogy ő, hova megy én meddig miért maradok, de... Ez de ez a hallgatók számára épp úgy nem volt teljesen nyilvánvaló, mint hogy tótágos cikke. É, igen. Vannak olyan, olyan ügyek, amelyeket nem kell feltétlenül megosztani. Ebben alapvetően különbözően gondolunk a világról. Én azt gondolom, hogy a hallgató majd eldönti, és bárki a családon belül a kettőt együtt kezelem, hogy egy problémához hogyan visszanyult, de hogy a problémát ismernie kell hozzá, az legalább annyira fontos, mint hogy a téma ismerete befolyásolja a közéleti szereplőket, ha a tekintettel abból az egyik újságíró. Tehát visszatérve ehhez az egyenes beszédhez, nagyon fura volt két hajdan volt újságírót látni, illetőleg egy ügyet, aki most is újságíró, bár volt rádióvezető, és akkor nem volt újságíró, hogy ugye azt mondta róna, én nem pontosan tudom idézni, de hogy, hogy azért nyilvánvalóan neked valamiféle irányításod kellene, hogy legyen alapnál, és te azt mondtad, hogy nem, az egy önálló szerkesztőség, az úgy dolgozik, ahogy a saját szabályzatuk, a saját etikai kódexük működik, te abban nem szólsz bele. Ez így van. De ez visszaütött. Ez is, van. Ez is így van, erre mondtam azt talán a is, meg azóta is mindig, hogy ebben a rendszerben a politikus számára, amely kialakította, vagy aki kialakította ezt a rendszert, van egy kockázat, hogy ha politikai jellegű probléma, kiegyensúlyozatlanság adódik alapban, annak a sarát biztos, hogy ő viszi el. Tehát, hogy egy szakmai hiba, az az újságíró számára a szakmai hiba, Mindenki eldöntheti, hogy az első lapszámban volt a szakmaiba, vagy nem. Talán Ákos is elismerte azt, hogy a sok fénykép az itt Józsefvárosban, ahol én magam is szóvá tettem, hogyha egy, egy lapszámban 25 sáraboton képet láttam, az, hogy hét oldalon 8 pikókép van, ez valóban problémás. Ennek a politikai következményeit nekem kell viselni, én ezt bekalkuláltam. Én ezt értem, hogy te bekalkuláltad, de uh, aval tisztában kell lenned, és tisztában is vagy, egy okos fiú vagy, hogy van egy folyamat, és ezt a folyamatot felgyorsítani nem lehet. Az, hogy valami hogyan működik, az folyamatában lehet lehetővé tenni, egyből valamit másféleképpen csinálni, az semmiben nem jó. Uh, én is az életkoromból adódóan tanultam meg, hogy focizni úgy lehet, hogyha az ember előtte bemelegít. Talán ez ebben lehet igazság. Én azt látom, hogy Magyarországon a sajtóviszonyok nem teszik lehetővé ezt a fokozatos szépen. Ebben teljesen igazad van. Ezzel együtt mondom neked, hiszen te, aki hosszan értekezel arról, hogy hogyan szólt bele az előző politikai vezetés hozzátéve a választási bizottságnak a tagját, amely egészen elképesztő történet. O, tehát irodatag volt Iroda, tehát egy, irodatag, ilyen, irodának de, a rossz, vezetében. Rosszul ilyen. mondtam, itt a előttem a papírok, de nagy indulat van bennem, és így aztán, ha rosszul fogalmazok, köszönöm, Bocs, nem, ki... De nem, egyáltalán nem, egy nem, egy nem ez, ez, nagyon ez nagyon fontos. Ha a tényhűségről van szó, akkor végképpen. Hogy... hogy Másfelől pedig másfajta hibát elkövetni, ezek nem egymást kie egyensúlyozzák ki, amit Kocsis Máté követett el, abból ha kivonjuk a Pikót és létrejön a nulla, az egy olyan számtani művelet, amelyet ma a politikai széna képes elkövetni, de én nem. Tehát így nem működik a világ. És az, hogy ebben a labban ugye egy oldal legyen arról, hogy Piko András hogyan tévedett, majd megjelenjen benne egy interjú, amely kiderül, hogy interjúformában szeretett volna megjelenni, ám Ferenc soja ezt írásban adja közre, és ezért már nem lehet neki kérdéseket feltenni, nem lehet pontosítani. Így aztán ez az interjú ebben a második lapszában a szerkesztőség korrigálásával jelenik meg zárójelben. Ez nagyobb abszurdum az én szememben, mint hogy az első újsában 200 ezer volt. Ez nonsensz. Akkor, a, a szerkesztő hozott egy döntést a saját meggyőződése szerint. Azt mondta, hogy álljunk akkor, hogyha kell bíróság elé, mármint, hogy ők meg a Ferencorsója, hogy dönts el a, egy felsőbb hatóság. András, ez nem bírósági kérdés, amit én nem tudok a műsoromban elintézni, azt már bíróságon nem nyerhetem meg. E, igen, és tényleg nem nem menekülök a kérdés elől, hanem hogy nem az én kompetenciám ezt a a, a dolgot nekik kell lemecselni, ő. tehát amikor azt írják, hogy pikóféle Józsefváros meg, hogy kérjek bocsánatot, miért kérjek bocsánatot, nem én hoztam a döntést Ki nem, a új alapnak? A, én a, a tulajdonosnak a képviselője vagyok. Hát akkor a tulajdonos... a tulajdonos A tulajdonos úgy döntött a képviselőjén keresztül, hogy ezt a lapot Kipakolja a függetlenség hidegszerűen. Én ezt értem, András, de te hányszor mesélted el fantasztikus történeteidet, azzal, hogy hogyan konzultálsz a munkatársaiddal, miközben X kérdésben cselekedni kéne, de te előtte konzultálsz? Ezt kívül hagyod, pedig a mai Magyarország képes ilyen dolgok alapján képet alkotni rólad, hamis képet, miközben a szándékaid felől. Ha valaki tisztában van, én maximálisan az érzelmeim befolyásolnak, de ma már elvokítani nem tudnak, és így kerül Steve pályára. egész egyszerűen abból adódóan, hogy olyan indulatok jönnek létre, amely indulatoktól te azt hiszed, hogy függetleníteni tudod magadat, és aztán egyik pillanatban kiderül, hogy egy bizonyos mondatod egy olyan dologra vonatkozik, ami semmilyen módon nem függ össze azzal, amiben de ott van benned az a feszültség, amely egyszer csak ott tör ki, ahol teljesen indiferens. Hát nem, nem, ha így látsz, akkor, akkor biztos... Nem így nem látok, van, így, így látok a jövőbe. Aha. Uh, én, én azt hiszem, hogy a magyar sajtó esetében, és most a magyar sajtónál az én hatóköröm az a Józsefváros kerületi újság, amelyet adófizetői pénzből állítunk elő, és aminek a célja az az, hogy, vagy a, a küldetése, hogy Józsefvárosról szóljon, és nem arról, hogy Józsefváros éppen kikirányítják hogy ebben a helyzetben, ami Magyarországon van, sok terápia kell. Nem az, hogy szépen kézen fogjuk egykori újságíróként a kollégákat, akik legalább annyira jól tudnak újságot írni, mint én, és szépen elvezetgetni őket a hatalom uh, tanácsaival, hogy itt csináld, úgy csináld, így lesz jó úgy lesz jó, hanem azt mondjuk nekik, hogy itt van, szabad, tessék, le lehet írni azt is, hogy Piko András hogyan tévedett. Le lehet írni ennél sokkal keményebbeket is, Csináljatok olyan újságot, amelyet a szakmai meggyőződésetek és a, és a, a, a, a szakmai hogy nálam, rutinok ö, ö, lehetővé tesznek. Mi egy valamit tudunk ehhez biztosítani, az információkat, ö, hogy az önkormányzat mivel foglalkozik, de azt sem a polgármester fogja mondani. Én ezt értem, és, és ez nagyon szépen vagy. hangzik, de hogyha a fej kiad egy irányelvet, és a kéz másféleképpen cselekszik nem egyszer, és nem kétszer, de legalább kétszer, akkor az ember elgondolkodik azon, hogy valami a kezével nem stimmel, vagy a fejével. Lehet ez is a következtetés, illetve lehet az is, hogy azért Magyarországon még mindig van annyi független sajtó, meg független rádiós, aki... A hibáinkat a fejünkre olvassa, és a következőnél már nem, kö, nem követjük el, a mérce nagyon keményen megkritizált az első lapszámot, az index is, a második lapszámot, az index most megbicenja. nem, az, megjátom, az, nem az indexnek írod, nem az indexnek az újságot, az, a József városioknak írod. Így van, Le van szarva, József... mit gondol az index a 44,4 meg a fialak. Igen, de az, amit a Fiala, az Index, meg a mérce gondol és megír, az egy újságíró számára legalább annyira fontos, mint az olvasói visszajelzés. Az olvasók nyilván egy ingyenes lap esetében nehéz mérni azt, hogy mennyire elégedettek, mennyire nem. Fogunk ilyet majd csinálni, nyilván már, mint hogy találkozunk eleget, hogy el tudják mondani. Az újságírókat orientálja azt, hogy a szakma mit gondol a teljesítményükre. Ez, ez az egyetlen egy kontrollom, vagy ez az egyetlen egy kontroll ebben a szisztémában, nem a polgármesternek az véleménye. Jó, hát ugye mások kritikája, hogy én is közpénzen működöm együtt önkormányzatokkal, és talán majd fogok is, majd kiderül, de erre is azért kerül sor, hogy ezeket a mondatokat az ember el tudja mondani, hogy mélyebb ismerete legyen. Miután kettőnk között ilyen együttműködés nincs, ennek következtében könnyen mondom ezt. December 22-én vasárnap meggyújtják a negyedik gyertyát, háromkor farkas házidék, a négykor a tücsök zenekar, ötkor pedig adventi gyertyagyújtás lesz. Neked családodnak és a József városiaknak kellemes karácsony boldog új évet. Köszönöm szépen, János, neked is, és a hallgatóknak is. Pico András hallottak. The feelings disappear You are someone else I am still Amit a 87.6-on fog hallani, ez a Nine Inch nails a Hört című száma. A vonalban a Bracis Tibor, ő beszélget velem, illetőleg én beszélgetek vele. Ilyen karácsonyi beszélgetést kéne folytatni, de több okból sem tudom, de 62 évem, kimondani is fura, összes tapasztalatát belerakom abba, hogy tudjam nyomni a féket. Um, második hete van itthon? van. Uh, kemény kérdés. December 1 óta azt <coughs> szerintem a harmadik eset, eh, mert vagy, a harmadika vagy melyik volt hétfő, tíz 10 és hát, ez, ja, akkor a második hét hétnek a vége. Igen, azt viszont. Kell önnek visszajönnie, vagy nem kell? Kellett bizonyos fokig, vagy kell, még most is, tehát a politikai szleng, a nyelv egy kicsit más lett, most ez nem olyan. De nem nagy képüsködni, mert nem, nem arról van szó, hogy most <kül> nyugatból hazajérkezett magyar számlású turista rácsodálkozik a magyar nyelvre. Nem, nem, tényleg egyszerűen például a, a, vannak olyan kifejezések, amik 5 évvel ezelőtt nem voltak, illetve hát ugye a hallgatók is tudják, hogy én rendszeresen jártam haza, de a, az akkori beszélgetési közegekben ezek nem fordultak elő. Mondjuk hogy csak egy példát, mondjuk a cash ami majd itt a politikai köznyelvben egy meglehetősen gyakori. Eleinte nem tudtam, hogy mi. csak ut Tehát nehezen kapcsoltam, hogy mi a testkod. Tudja, az a furcsa, hogy a hallgatóim nem hitték el, hogy ön nem tudja. Én elhittem, de azt mondták, hogy már megint lapít ez a gyáva nyúl. Jaj, hát e, meg volt már erről szó. Egyetlen. Ha előfordult azért, ha nem fordult elő, akkor azért. Aha, aha. Nem, ez Egyszerűen ez így van, természetesen tudom, mi a kesma, de ahogy mondjam, amikor először elhangzottak így beszélgetésben, akkor inte nem kapcsoltam, hogy a kesma mi, mert öt évvel ezelőtt nem volt kesma, és nem volt a ilyen Érdekes nyelvi zárványok, de még most is folyik az is. De tudja, hogy mi a legnagyobb gond például ezzel a kesmával, szerintem? A tévedés kockázatával? Hogy olyan jogszabályt hozott a kormány, most pontosan kéne megmondanom, hogy ez rendelet volt, vagy határozat, amely kivette a gazdasági versenyhivatal kezéből azt a döntést, hogy ez egyébként versenyogi szempontból mennyire korrekt, vagy nem korrekt. Az én szememben ennek a kesmának, bármennyire is furcsa, vagy nem furcsa, meg föl rész aláhúzandó, ez a legnagyobb bűne, és a politikának is ez a legnagyobb bűne, hogy az a kontroll, amely kontrollról ön olyan sokszor beszél, és amely egyébként a tárgyalásos végeredménynek egyfajta, tehát egyfajta megvalósulást, hogy a gazdasági versenyhivatal halt foglaljon állást, és ha azt mondja, hogy oké, okay, akkor megnyugszom, ha nem, akkor gondolkodom, hogy mit csináltam rosszul. Ez az, ami az én szememben több, mint hiba, hanem bűn. Hmm. Ez érdekes, és hajlandó lennék akár igazat is adni, hogyha nem látnám azt, hogy minden politikai rendszer, amikor a saját uh, intézményrendszerét megalapozza. Függetlenül attól, hogy mennyire büszke demokratikus hagyományaira, akkor hajlamos ilyet. Tenni. Önnek ebben megint igaza van, de most én jövök a teniszütéssel. Tudja, ez pontosan Igen? olyan, mint a Városliget. A Városligetről létrehozott egy törvény, Papság Ferenc egyéni törvényjavaslata alapján a parlament, és el kellett, hogy teljen közel tíz év vagy ki tudja hány, lehet, hogy csak nyolc, lehet, hogy csak hét, megváltozott a budapesti önkormányzat, és erről már beszéltünk, a kormány mindjárt másfajta módon gondolkodik valamiről, amiben addig egyáltalán neve egyeztetett, és elkezdett egyeztetni. Hadd mondjam azt egy civilként, aki egyébként nem civil, hogy az nem jó, hogyha az ember megöregszik és elgyengül, vagy nem öregszik meg, csak elgyengül, és hirtelen akkor vesz vissza az erejéből, de olyan módon, hogy egyébként se tudná, vagy nem biztos, hogy tudná az erejét alkalmazni. Ugyanakkor előfordul számos embernél. Igen, de én most Te a hatalomról beszélek. De, de igen, a hatalomról beszélünk normatív fogalmakkal, meg leíró fogalmakkal. Tehát itt a kettő keveredik, mert miközben leír egy helyzetet, hogy mit csinál a kormány, Ugyanakkor normatív elvállásokat fogalmaz meg velemben. Van olyan hatalom, amelyik erre azt mondja, hogy igen, önnek igaza van, és így is és így viselkedni. Sőt, van olyan hatalom is, amely időnként ilyen, időnként olyan. Hát ez, igen, de ez. ez az egy ez bűn, a az bűn, hogyha én következetességet várok el? Hát amennyiben ön is következetes az élet minden területén, akkor nem. De ez nem úgy van, hogy attól, mert ön beugrik a kutba, én nem ugrom utána? Uh, el lehet, de lehet attól iga, függővé tenni a kormánynak iga. a következetességet, hogy a fiala egyébként következetlen. Igen, nem Nem, ő nyugodtan kér, számon kéreti a kormány következetességét, de a kormány pontosan olyan emberek, hogy ez nem akarok önnek sörteni, ha nem szimpatizál vagy a hallgatókat a, a kormányjal, de pontosan olyan emberek, ugyanolyan gyarló emberek, ugyanolyan fogyatékosságokkal alkotják, mint a számon Tehát én, én nem én híve vagyok annak, hogy kérjünk következetességet számon a kormányon, csak. Sok esetben nem politikai és rosszindulat, és a többi, és a többi áll dolog mögött, hanem nagyon is sajnálatos emberi idánygyarlók. Én ezt értem, Ami, de ez szó... az intézményi működés, hát erről az van szó, de ha ha kiveszem a gazdasági hivatalt, ott már más nincsen. É, igen, ez így van. És én azt hallottam sportolóktól, akik mondjuk birkózók voltak, vagy boxolók, hogy utcai verekedésnél inkább hagyják magukat megverni, semmit, hogy üssenek, mert ha ők ütnek, ott ember halál lesz. É, igen, de azért én emlékszem olyan sportolóra, akit elítéltek, mint Volt ilyen, de én arra gondoltam, aki nem így viselkedett. Jó, én, meg a, én is arra hatalomra gondolok, amelyik tökéletesen viselkedik, de sajnos. De, de hadd várjam én már el, várja, el tehát, tehát hadd had, had, had legyek maximalista. Persze, hát az emberek azok is, azt látom, hogy a hatalommal szemben, általában a magyaroknak... Nagyon jól szemben, beszél. Én nem a hatalommal szemben, én önnel szemben így, épp úgy maximalista vagyok, mint magammal szemben. Jó, és hogyha a magammal magam szemben... A, az enge, ar, arra én teszek, hogy önben csalódom. Én akkor jó, jó. vagyok kiakadva, amikor magamban csalódom. Hát, az is előfordul gondolom, vagy nem tudom. Ne, nekem, ez nekem az, az, az nagyobb bánat az önk következetlensége az én szememben bocsánatos bűn a sajátomhoz képest? Na, én, én hát Erre mondtam azt, jelenlés. hogy 62 éves koromra erre rájöttem, kérdés, hogy ezt mennyi én? ideig tudom gyakorolni, ha egyébként gyakorlom, hozzátéve, hogyha nem gyakorlom, akkor önkritikát gyakorolok, beleértve, hogy reparálni, in restitúciót nem tudok csinálni, külös tekintettel arra, hogy nem vagyok Isten, és már nem is leszek. De ez szerintem nagyon fontos erény. Ez, erre büszke lehet, hogyha ezt is sikerül én is törekszem erre de nem hát hogy, tudom, hogy sikerül, kormány, azt hogy ön megtalál. tapasztalja hetente beszélünk, hát azért önnel szemben is ezt gyakorlom, vagy nem is önnel szemben hanem önnel a szemben azt törölve Igen. az nagyon rossz hogyha a mátrai erőmű szennyezi a környezetet de az is nagyon rossz, hogyha szövegekkel szennyezzük azt a teret amelyben élünk a kettő összehasonlíthatatlan, és való mégis összehasonlítható. Tudja, az van bennem, hogy ön sétál a lakásban, lát egy lehullott tárgyat, aminek nincs jelentősége. Mégis könnyen lehetséges, én csak a ma reggelemből indulok ki, hogy úgy csináltam rendet, mint ahogy azt mondják, hogy az öngyilkos háziasszony. Mielőtt felakasztaná magát, kivasal. Igen. Semmit, hogy rendet teremt maga körül. És ugye Igen. közöttünk vissza-visszatérő téma, hogy egy Navracsis Tibornak, egy Fiala Jánosnak, akik valójában sok szempontból ugyanolyan súlyúak, van ahol az egyik, van ahol a másik, nagyobb súly a közéletben biztos, hogy ön. Mit tart olyannak, amit egyébként fölvesz a földről, pedig akár ott is adhatná? Igen a független. Hát ez az, amelyet a, a hétköznapok hoznak elő, amelyben az ember megszólal független attól, hogy nem csak attól, hogy öngyilkosság lesz, vagy sem, hanem attól is független, hogy melyik párthoz tartozik, mert ez a fajta tevékenysége, ez nem pártfüggő, ez az ő emberi mi voltából, az ő világhoz való viszonyulásából fakad. Ez így van, abszolút így van, igen, a, Az mennyire... azon gondolkodom, hogy sok kérdés közül most hirtelen melyiket tegyen föl. Maga az állam, amely majdnem, hogy omnipotens, sok beolokban nem, de akár az is lehet. Mi az, van-e olyan irányával, amikor az omnipotenciájában él, vagy mi az, amikor azt mondja, hogy ha bár enyém, hagyom önállóan dolgozni, és mielőtt még azt mondja, hogy ez így túl általános Hát kérdezem azt meg öntől, hogy attól, mert az enyém, Ugye biztos ön is ismeri azt a mondást, amit nem biztos, hogy az ön szülei alkalmaztak, hogy addig, amíg az én kenyeremet eszed, addig azt csinálod, amit én mondok. Az, hogy az állam azt mondja, hogy az enyém, akkor beleszólásom is van, az eseteváltogatja, vagy választja meg, hogy mikor jogos és mikor alaptalan? Hát, vagy filozófiája válogatja, hogy az adott uh, hatalmat birtoklók, az állami szerepvállalás és az állami felelősség, milyen uh, köré vallják, hogy hiszik. Ugye a, a borkai történet azáltal futott nagyot, hogy Komlódi Gábort idézzem, uh, ő egy vendég volt a civil a pályán, hogy amíg a Fidesz-KDNP elvárja az erkölcsös életet, és minden szinten erről beszél, akkor... Én nem emlékszem erre, hogy ilyen lett volna. Hogy egyetlen Fideszes politikus is azt mondta volna, hogy már pedig kizárólag az a jó magyar polgár, aki, aki abszolút monogám, aki megvett mindenfajta ilyen szórakozást, és a többi. Én, én nem emlékszem. Lehet, hogy volt, de én ilyen nem emlékszem. Hát az, hogy abszolút monogám, az nem, de elsimol László révén majd szóba kerül a gréci történet, amelyről el lehet dörteni, hogy ez egy magánéleti történés vagy sem. Minden esetre az elkölcsös életről sokszor beszél, ugyanakkor, amikor az ő családjában történik valami, akkor hárít és azt mondja valaki, hogy ha így beszéltek, akkor magatokra is ezt vonatkoztassátok. Tehát ez az, megint eljutottunk a következetességhez. Igen. E, és az is egy fontos dolog, hogy az állam, ha döntést hoz, azt már nem szívja vissza, hogyha annak prominensei kritikát gyakorolnak állami döntésekkel, vagy kormány kormánydöntésekkel kapcsolatban, annak a jelentősége az illető szemét illetően megvan, de maga a döntés az megmarad. Már pedig olyan döntések születnek, amelyeknek az erkölcsi vonatkozásait az ember meg tudja kérdőjelezni, hiszen az adott esetben, hogy a színházaknak a fenntartása, amelyben van állami pénz és önkormányzati pénz, minek a függvényében változik, azt az ember figyeli. És amikor van egy botrány, és a botrányhoz gyártanak egy jogszabályt, azt kérdezem a hagyom volt igazságügyminisztertől, hogy ez ő neki mennyire smakkó? Hát ezt nem tudom, hogy fontos -e, hogy... Tehát ez most értem a, ennek a kommunikációs vetületét, meg az egész zaklató színház, meg nem tudom, hogy van egy ilyen kommunikációs háború. De szerintem a jogszabály változáshoz ez maximum ügyet jelent, de nem tényleges okot. És hogyha ez a jogszabály indoklásában expressis hiszverviz benne van, hogy ez hát a kiváltóka? Hát szerintem akkor is. Ez egy politikai kommunikációs része a dolognak. Én úgy gondolom, hogy az igazi kérdés az, hogy ahogy az angol mondás mondja, aki fizeti a dubást az mondja meg, hogy mit játszon. Tehát az államnak lehet olyan igénye, lehet, hogy nem él ezzel az igénye, de lehet olyan igénye is, hogyha ő adja a pénzt, az adófizetők pénzét, akkor beleszólhasson, hogy legalábbis jóváhagyási joggal rendelkezzen, hogy mások az ő pénzét uh, hogyan használják. Én ezt igazságú miniszterként azért tudtam annak idején, mert én úgy Magyarországon úgy igazsági miniszter, az igazságú miniszter, hogy valójában nem áll semmilyen eszköz. A rendelkezésére, hogy akár a büntető politikát, akár az ítélkezési politikát, akár a, a bármi bűnöldözést befolyásolja, hiszen az ügyészség is független, alkotmányosan az Igazági és a bíróságok is függetlenek. De, de attól is. még a véleményét elmondhatja. Én, ugye emlékszik rá, amikor istam Darák Péternek, és persze, akkor persze. ez a magyar sajtóban egy milyen brutálisan szólunk bele. A bíróságok ítélkezések a főleg a főleg a Kellett, nem is tudott Jó, de ő egy mint egy csiga akkor a szarvacskáit, hogy hát ha ti nem. ezt így ítélitek meg, akkor akkor... Nem, én pontosan tudtam, hogy, hogy hát ez azért, tehát annyit azért tételezem fel rólam, hogy tisztában voltam az alkotmányos mozgásteremmel. Nem vontam kétséget. De olyan közfelháborodást váltott ki az ügy és az elsőfokú ítélet, és egyébként több ítélet azóta is, hiszen éppen tegnap hallottam valakit nyilatkozni arról, hogy a bíróságot ítélkezési tevékenysége Igen. az átlagosnál is enyhébb. Úgy egyszerűen úgy gondoltam, hogy, mint igazsági miniszter, arra kérjem, a, egyébként, hogyha előveszik a levelet, akkor pontosan ezt látjátják, arra kérjem a kúria elnökét, hogy amikor legközelebb az ítélkezési gyakorlatot értékelik, akkor fontolják meg annak a lehetőségét, hogy ezekben a nagy közszalháborodást ti váltol, vigyek bennem be. Látja, milyen érdekes, ezeket? ebben is, hogy megváltozott az életét. nem? Tehát amíg ön egy ilyen mondatot enged meg, addig ma már nem ilyen mondatok hangzanak el. Nem, sajnos, hát, de ez változik a világ, igen. ez hát, mindenkinek ég... nyilatkozataira mostanában De ez a politikai kommunikáció, szerintem a maga a törvény megszületése, és ebből a szempontból... Ez egy pillanatra álljunk meg, ne haragudjon, a politikai kommunikáció az mennyire térhet el, vagy mennyire válhat el a valóságtól? Hát ez egy jó kérdés, ezzel könyvtárnyi irodalom foglalkozik. És ezzel ez nagyon sokat... Van olyan, amikor egyáltalán nem... És honnan tudjam én, hogy mikor, Ez Példaként második világháborús példákat hozzak, hogy senki se aktuál politizálással vádoljon engem. Ugye a a semmi más nem ígérhetek, mint vért és, uh, és könnyeket. Igen, illetve a magyar rugalmas elszakadás, ugye, amivel általában a visszavonulásokat szakad. A kettő kommunikáció, neked kettő politikai kommunikáció, az egyik azzal operált és azzal próbált hatékony lenni hogy a maga brutalitásában ábrázolja a valóságot, a másik pedig az az Azt kérdezem Öntől, hogyha az az kiindulási pont, ami Angliában közmondás, az hogy szól egyébként angol? Uh, uh, a uh, Az akkor elvileg Sőt, gyakorlatilag minden szinten jelen kell, hogy legyen, ahhoz nem kellene külön történetek. Vagy olyanok vagyunk, mint a szülők, akik azt mondjuk, hogy gyere haza a fiam kilencre, de ha nem jön haza a gyerek kilencre, akkor ezentúl pontosan, akkor nyakörvet akkor rád. nem, ez a kérdés, hogy akkor, akkor mind múlik Itt az, van. hogy az állam ezt alkalmazza, vagy sem. Hát azon múlik, hogy akik a döntést hoztatják, azok melyik koncepció mellett döntenek. És a Te koncepció, lehet, de most mondta ön, hogy elvileg ez egyfolytában fönnállat, akkor ez mindenre kéne, hogy alkalmazva legyen, minden szinten, szinte minden korvináruház. Attól függ, hogy az állam miben érzi magát illetékesnek, és miért, miért akar felelősséget válaszni. Volt egy olyan időszak, amikor például a, az oktatási rendszer alapvetően az önkormányzatok üzemeltették, a központi költségvetés és pénzéből. És ennek megfelelően az igazgató kinevezés is oda tartozott. Akkor a kormány időtán úgy döntött, hogy ő adja a pénzt, és ő veszi át az üzemeltetését, akkor az iskoláknak, akkor viszont az igazgató kinevezését is ő akarja legalábbis befolyásolni, hogy meg meghatározni, hogy erre is legyen hatásai színre. Tehát időnként is... Ezt is megértem, de ön, ön nagyon jól tudja, hogy egy iskolaigazgató választása, egy miniszter választása, ez nem volt jó példa, egy színházigazgató választása, az mindenre nem lett garancia az, hogy az a színház morálisan később hogyan működik, arra a színházigazgató nem tud minden szinten kihatni, hát ő se omnipotens, ahogy én se. De ugye kétfajta magatartás van, az egyik, hogy azt mondom, hogy odaadom a pénzt, és azt csináltok valamit akartuk, és aztán, hogyha baj lesz, akkor majd utólag valamilyen fegyelmi eljárás, bírósági eljárás, és a többi fel megpróbálom visszaszerezni a pénzemet. Vagy a másik lehetőség, hogy mivel én adom a pénzt, azért előre megmondom nektek hogy milyen szabályokat kell betartani, és meg is mondom, hogy ki az, az ember, aki elkölteti a pénzt. Tehát, Ugye azt mondja, olyan, a szabályozás a az is indokoltá teszi, hogy az elmúlt időszakban köztörvényes, nem pénzügyi jellegű visszaelések gyanúja merült fel állami és önkormányzati forrásokból is működő erőadó művészeti szervezetekben, ami önmagában is indokoltá teszi a felelősségi viszonyok tisztázását. És azt meg nem volt szükség a felelősség viszonyok tisztázására? Hát köszönöm, hogy engem kérdez, és feltétlenül rólam, hogy írtam a törvényt, és a, a indokolását, sőt, még én el is döntöttem, hogy a törvény megszüleszem, de hát egyiben sem vettem részt. Miért nem kérdezi meg azokat, akik ezeket a jogszabályokat fogalmazzák, és eljöntik? Tehát most mi Egyrészt miért prób... nekem kormányzóiokként funkcionálnom? Nem ne kell, kell. Más... Én most, ha, gondol, De most én tudom, arról hogy beszélek, érette. hogy az ember fölveszi az otthon mások által is elejtett dolgokat, és uh, megkezd. Értem. Értem, de én meg arról beszélek, hogy ez lehet, hogy nem elejtett, mások által elejtett dolog, hanem tudatosan oda helyezett dolog. Tehát egy állam minden további nélkül dönthet például úgy is, hogy azt mondja, hogy a színházak finanszírozását úgy, ahogy van, a saját kezébe veszi, az igazgatói kinevezést, a kulturális felelős miniszter hatáskörébe vonja. Ez Ugyanolyan megoldás, mint hogy azt mondja, hogy a színházak maguk választanak igazgatót. Aztán vérmérsékletről és politikai nézettől függően van, aki azt mondja, hogy az egyik demokratikusabb, vagy a másik demokratikusabb, az egyik hatékonyabb, vagy a másik hatékonyabb, de kormányzási, technikai szempontból ugyanolyan megoldások. Ahhoz kip, tehát, ez, hogy mondjam, ez előfordul, hogy vannak ilyenek, sőt, vannak ilyen modellek, ahol, ahol így működnek a színházak, mondjuk, ha most a színházakkal akarjuk konkrétulni. Nagyon navracsis módon mondott egy mondatot, amiből hiányzott a szerző, én mondtam, hogy Gulyás Gergely hozzátette a kormány vizsgája annak a törvénymódosításnak a lehetőségét, hogyha valaki másnak az életére tör, akkor őt ne lehessen tökéletesen, feltételesen szabadlábra bocsátani, Ez le csak a bűnszervezetek esetében adott. Ez egy olyan mondat, ami egyébként egy méltó mondat. Az, hogy hiába jelenik meg törvényekben a 2010 óta a szigorú büntetőpolitika, ha azt a bíróságok nem alkalmazzák, ha így tettek volna a gyerekek, még ma is élnének, ez olyan demagógia, amin alapvetően a bíróknak kell elgondolkodniuk, akik itt most ebben a történetben úgy lettek felelőssé téve, hogy hát, ha ez rám vonatkozna, akkor már gondolkodnék azon, hogy hova bújjak. Igen, hát nehéz vita mindig. Ugye akkor is, amikor én voltam miniszter, akkor is volt egy ilyen konkrét vita, már, már nem emlékszem pontosan milyen ügy kapcsán. A Fidesz frakció úgy gondolta, hogy a bíróságok túl enyhe döntést hoztak, és ezért a Varga István nevű képviselők később Kesma kapcsán. Jól beszél, nem sokáig. El... Igen, ő tartott egy sajtófájékoztatóta, mert... Egészen jó belejött ebbe a kesmába, látom, figyelj le, ugye, ugye, ugye gyakorlatilag. Igen, <laughs> igen, igen, igen, igen, Felszólított engem, hogy most aztán azonnal tegyek rendbe. De hát ugye, én, ezt, ugye elég régóta beszélgetünk ahhoz, és ez összor is előperült, én, én ezt nem tartom jó megoldásnak. Tehát akkor döntsük el, hogy a bíróságot vagy akkor állapítsuk meg azokat a pontokat, ahol a politika beleszólhat a bírósági ítélkezésbe, vannak ilyen. A Portugáliában a portugál parlament évente hoz olyan törvényt, amiben a bíróságoknak megszabja a büntetőpolitikai irányelveket. Amivel, ha nem is konkrét ügyekben határozza meg, ugye a bíróságok függetlenségét az sérti, ha a politika konkrét ügyekben szól, oda is veszi át az irányítást. De azt nem jelenti az igazságszolgáltatás, ügyeslenségének a sérelmét, hogy mondjuk elfogad egy törvényt, és azt mondja, hogy a bíróságoktól azt kéri, hogy az idei évben különös figyelmet szenteljen az ilyen és ilyen és ilyen ügyeknek. Ez megoldható lenne. Én annak nem vagyok híve, hogy az ember sajtótájékoztatókon uh, bírálja a bíróságot. emberileg érthető, mert a, ahogy az adófizető polgár is szokta bírálni a, a bíróságot, a dühös egy ítélete, nem ért egyet, hogy ennyit késlekednek, és a többi, és a többi. De, de szerintem a politika és az igazságszolgáltatás közötti kapcsolatot intézményesebb párbeszéd. Egyébként van az igazság minisztériumban a aki felelős a bíróságokkal való kapcsolattartása. Tehát gondolom, hogy ilyenkor van a fórum, ahol ezeket lehet továbbítani. Én ezt értem, de, de ugye a második, de az első kitétel, hogy törvényt hoznak, az, az, a, az a, mi a kormány e, lehetőségében, illetve mi a parlament e, dolga, aztán, hogy ez ki javasolja, az megint egy másik kérdés az, hogy a bírók mérlegelési jogát valaki így megítélje, és hozzá tegye, hogyha így lett volna, akkor a gyerekek ma is élnének? Jó, hát ez egy, <haz> egy sajtótájékoztató, egy politikai kommunikációs fordulat. Hát most akkor elemezzük végig az összes politikusnak minden nyilatkozatát, és az én nyilatkozatom is legalább ennyi olyan fordulatot lehet találni, amiről egy kényesebb ízésű ember azt mondja, hogy hát ez megengeltetetlen demagógia. Én azt tapasztalom, hogy, hogy ön ez ügyben korlátozott, és félét és nehesség. Én nem akarom önt mindenki apjává tenni. Hát örülök neki, köszönöm szépen, hogy mi lenni. A, amikor én dörgök számtalan ügyben, az nem azt jelenti, hogy én jobban tudom csinálni, hanem alkalmazom azt az elvet, mely szerint én nem tudok tojást tojni, de azt meg tudom mondani, hogy melyik tojás. És ezzel azt gondolom, hogy nem terjeszkedtem túl azon, amit nekem a szüleim lehetővé tettek akkor, amikor eredményesen összefeküdtek. Ez nem igazán, de azt is kapjáljuk be, hogy lesz, hogy úgy megsértődik, amikor éppen bírálja a, a Jó, hát ez, ez belefér. Igen, e, nézze, az, hogy maga a politika hogyan sért emberi méltóságot, annak a jelentősége ma Magyarországon tízes skálán kettes. De az én szememben lehet tízes. Igen, igen, ebben teljesen igaza van. Szerintem is ez egy nagyon fontos kérdés, de tudjuk hozzá, hogy a hétköznapi élet mennyiben sért emberi méltóságot. Igaza a van, a hétköznapi... de megint azt tudom mondani, hogy nem érdekel a hétköznapi élet. Ha de hétkö... érdekli, érdekli, amikor magára kiabálnak rá egy másik autóból, és küldik el a valahova, vagy szorítják le az útról, vagy lökik fel a járvára. Önnek ebben vagy... teljesen igaza de... van, de éppen most küldtem Szentpéternek, ez egy korhatáros műsor, aki ennek a műsornak egy olyan hallgatója, aki a Kákán és csomót keres nem jóindulatúan, és ki megint írt valamit, ami egy olyan műsor esetében, amely ma utoljára szól a 98 frekvencián tűrhetetlen, és azt írtam neki, hogy a kurva anyádat, és utána pedig most 10 perc elteltével azt írtam neki, hogy nem sértettem meg nagyon boldog ünnepeket. És nem gondolom, hogy a kettő kiegészíti egymást, de azt gondolom, hogy megengedtem magamnak azt, amit egyébként megengedhetek, ami egyszer csak kitör az emberből akkor, amikor eljut annak a határára, ahol megteszi azt, amit gondol, és utána pedig korrigál. Nem mondom itt, se, hogy a kettő kiegyenlíti egymást. Igen, de az igen, élető igen, vegye észre igen. magát, és ugyanakkor lássa azt, hogy a másik fél mennyire cizellát tud lenni, és elgondolkodik azon, hogy vajon amit eddig tett, névtelenül, hiszen Szent Péter néven valószínűleg nem létezik, eddig folytatod velem kapcsolatban. Én azt értem, de itt viszont akkor látni kell azt, hogy az átlagpolgárral szemben a politikusok megbocsátásaira nem úgy reagál a magyar közvélemény. Tehát ott nem az van, hogyha egy politikus utána elnézéstől, akkor azt mondják, hogy ja jó, egyébként tényleg... Önnek ebben igaza van, de én önnel beszélgetek, és a mi kettőnk kapcsolata, ha sziget, akkor tudja mit, ha majd valaki vízumot kér oda, akkor meg eldöntjük, hogy hányan férnek el. Túl nem vagyunk. De legyenek boldogok attól, hogy ketten itt úgy beszélgetnek, amire senki nem képes egyébként Magyarországon. Ez egyrészt sajnálatos, másik nem nagyon örülök nekik. Szomorú kötelességemnek teszek eleget, amikor boldog új évet és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok önnek. Nem ez a szomorú kötelesség, hanem az, hogy akkor azt mondjam, hogy tizedikén péntekenimáron egy másik frekvenciám. De folytatjuk. Mondom tizedikén. Jó, rendben. Én nem mondok le erről. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk beszélni Veszprémről, de a papíjaimat megtartom, és szerintem az még aktuális lesz. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, és mindenkinek köszönöm, hogy hallgattak minket, és boldog új jöv... boldog, karácsán, boldog új éve és csak a 1-én folytatjuk. Viszonthallásra. Viszont Nauresi Stibort hallottak. I'm still right here. What have I My sweetest pont Kukac Gmail.com beszélgető partnereket keresek. Fix időpontra egy héten 3-4 alkalomra névtelefonszám, és a 9 és 10 óra közötti lendő Kejfe támogatóit is keresem. Névtelefonszám, döröpont, fialajanaszkoka, gmail.com. A műsort a Ferencváros Gyeregede. önkormányzat támogatja. A vonalban, Baranyi Krisztina, elnézést, ez a bontsák el az épületet kízzel, ezt üzente a januárban leégett református kollégium újjáépítőnek Baranyi Krisztina, amikor azok segítséget kértek tőle, ez mi? <gül> nem tudom, ezt hol olvasta? Hír TV. Ó, hát az lehet, nem, nem, semmi ilyesmit nem üzentem az épület építőjének. De ön erről nem is tud, december 16-a, hétfő, ma 20-a van, ez heti történet. A történetről tudok, de arról, hogy én ilyet mondtam volna, hogy bontsák el kézzel az épületet, erről nem tudok, ilyet én nem mondtam soha. Meséljek a történetről? Persze. Ugye adott az a református egyház által üzemeltetett kollégium, ami a Markusowski téren tragikus, leégett, kiégett, ott egy ember meg is halt, azt hiszem talán pont egy éve, vagy nagyjából egy éve. És ezt az épületet, ez életveszélyes természetesen, illetve már egyébként a baleset előtt is elég komoly műszaki problémák voltak az épülettel. Ezt az épületet most el kell bontani, és a református egyház 5 milliárd forintot kapott, hogy egy új épületet építsen a helyére. A bontás miatt uh, kértek tőlünk területfoglalási engedélyt, illetve uh, fa kivágási engedélyt, most már azt is megkérték, négy fát szeretnének uh, onnan elvinni, illetve két nagy fát kivágni. Ez már egy hosszas tárgyalás eredménye, mert eredetileg uh, több fát akartak kivágni a Markosowski téren, és hát uh, abból adódott a konfliktus, hogy... Uh, hogy a képviselő testület és én személyesen is e, úgy gondoltuk, hogy nem szabad fát kivágni a Markosowski téren. Ők arra hivatkoznak, hogy máshogy a bontást nem tudják e, megcsinálni, ilyen nagy harapó géppel, ami 10 méter, szer 5 méteres gép, és tudja, van ilyen nagy harapó a végén, amivel elbontják az épületet, hogy csak azzal a technológiával lehet bontani, és ezért ott hát ki kell vágni gyakorlatilag az összes fát, ami a kollégium előtt ö, áll, és ami egyébként ugye, a játszótérnek, meg van ott egy kis focipálya, egy ilyen műfűves focipálya, ö, en, ez, és még plusz majd a kollégiumnak is árnyékot ad. És hát mi nem gondoltuk, hogy 5 milliárd forintból ne lehetne egy más technológiát keresni esetleg a bontásra, ö, és szerettük volna, és most is azt szeretnénk, hogy úgy oldják meg az épület épületbontását, hogy fákat ne kelljen a kivágni. Ez nagyjából ez, ez a történet, tehát hogy én azt kértem, hogy vizsgálják meg, hogy más technológiával lehessen esetleg bontani, a fák pedig megmaradjanak, gondolom a Hír TV ezt fordította le arra, hogy bontsák el kézzel az épületet. Ugye ők maguk is mondták, hogy az épület más részét belső bontással fogják, bontással elbontani. Nagyjából ez a történet, illetve azt, hogy szerették volna, hogyha a közterületfoglalási díjukat teljesen elengedjük, pontosabban a helyi Fidesz frakció ezt javasolta, és hát nem járultunk ehhez hozzá, mert ez az építkezés olyan nagy területet veszel egyébként a belső Ferencváros egyetlen zöld, Parkjából, ami és játszóteréből és a közösségi helyből, hogy aránytalanul nagy sérelmet okoz az itt lakóknak, úgyhogy 10%-os engedményt szavaztunk meg végül a bontás idejére, és nagy valószínűséggel az építkezés idejére is ezt fogjuk tenni. Az építkezés két évig tart, és hát olyan pici ez a park, hogy ez a felvonulási terület, használhatatlan, használhatott. teszi a teljes játszóteret, a parkot, a kond, a egyébként nem régen felújított és átadott kondi parkot, és a, azt hiszem egy héttel ezelőtt átadott új kutyafuttatót is. Tehát itt két évig semmilyen közösségi tevékenység nem végezhető emiatt az építkezés miatt. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ha már ilyen nagy sérelemmel jár, az érdekes az itteni lakosoknak az építkezés, akkor legalább fizessenek érte. Azt kérdezem öntől, hogy azt ön normális dolognak tartja-e, hogy a fővárosi közfejlesztések, közfejlesztések tanácsa hamarabb tárgyalja a biodóm kérdését semmint a fővárosi közgyűlés egyben megnyilvánulna. Nem, én azt gondolom, hogy előre szaladta ezzel a kormány, próbálnak azért mindig olyan helyzeteket És Nem a kormány hozta elő ezt a kérdést, hanem a főpolgármester. A főpolgármester, hogy a, a köztöldesztések tanácsában tárgyalják újra a biodómot, ugye ez a nem... már volt szó felsülésen. De... Ez lehetséges, mármint milyen formában? Hát ott ugye a Bán László, illetve a is Venedek is beszéltek a biadókat. De én nem erről arról beszélek, hogy... én arról beszélek, hogy ezt a közfejlesztések tanácsa hamarabb tárgyalta, mint a fővárosi közgyűlés. Igen, ezt mondtam, hogy előre szaladt ezzel a kormány, hiszen a kormány adta a rendjét a közfejlesztések tanács ülésének. Én ezt értem, de ebben a kérdésben nem mondta azt a főpolgármester, hogy előbb konzultál a fővárosi közgyűlésre. Szerintem pont ezt mondta a, ott a közfejlesztések tanácsában, illetve felvázolta, hogy, hogy a, a, a fővárosi fővárosnak nincsen annyi pénom. Oké, okay, ezt ő mondta, de a Fővárosi közgyűlésnek ez ügyben semmilyen határozata nincs, semmi előterjesztés. Semmi előterjesztés. Én, de... Hát akkor mi nem mondta azt, hogy előbb a Fővárosi közgyűlés ez ügyben én csak hát is. mondta? Hogy a Fővárosi közgyűlés ez vagy dönteni fog. Vagy fel, nem, vagy? A... Azt mondta, hogy erről nem tud felelősséggel nyilatkozni, úgy látja, hogy nincsen annyi forrása a fővárosnak, hogy befejezze ezt, a befejezze, illetve működtesse majd később ezt a létesítményt. De erről a fővárosi közgyűlés előtte nem tárgyalt? Nem, nem. És az, hogy ez egyébként. Tössesen kétülése volt eddig a fővárosi közgyűlésnek a én... napirende, de valóban még nem. Hát arról nem beszélve, hogy lehetséges, hogy állampénzen valósul meg a biodom, de az, hogy ezzel kapcsolatban mennyire gondosan járt el a fővárosi közgyűlés, az adott esetben lehet Tarlós István elszámoltatása, ahogy Ferencváros is elszámoltatja a múltat. Tehát nem kell, hogy azt mondja a fővárosi közgyűlés most, hogy ez az ő hibája, de hogy egy olyan alkudozásba kezdjen, amely egyébként a saját területén még nem volt megtárgyalva, az némileg ön ellentmondásos. Függetlatt, hogy ez nem uh, Ferencváros, de hát ön is ott ült. É én nem tudok róla, hogy alkudozásba kezdett volna ebben az ügyben a főváros. Nem tudom, hogy most pontosan mire gondol. Én hát csak arra, az... hogy azt mondta, hogy ha nem kap 20 milliárdot, akkor nem tudja befejezni. Hát szerintem ez nem alkudozás. Szerintem ez tény. Tehát, hogyha nincsen 20 milliárdja erre a fővárosnak, meg meg sok minden másra sincs pénze, akkor ezt azért közölni kell a a kormánya, de hogy tehát az állatkert a, a fővárosé, hát most mit csináljon az állam ezzel? Igen, én is hallottam ezt az oda-visszaérvelést, hogy hát ez, ez a fővárosi, ez az állatkert, ezt a mi emberünk érte úgymond... Jó, ez az, az, az, az egész, egész úgy, hogy van abszurdum, de ez valójában az atlétikai stadion, a ligetnek egyfajta zsibvásári, zsarolási potenciája, ami itt még csak a kezdet is. Ki tudja, hogy mi minden fog még ebbe beletartozni? Igen, ez elég szomorú, hogy, hogy a fővárosi fejlesztések, meg az állami fejlesztések, vagy hogy hova megy pénz, az a kevés pénz, ami van, az egy ilyen alkudozási folyamatban. Torkolik, és most már csak De vannak sokan hadháziákos is beleértve, akik már az atlétikai stadiont se tudták volna támogatni, semmilyen Ferencvárosi alkuval, a szó jó értelmében vagy alkuval együtt, ha egyébként előtte az állam nem mondja meg konkrétan, hogy mennyibe kerül, hiszen ki tudja, mennyi lesz a költségvetése, és ezáltal nem fog nagyobb mértékben sérülni a közpénz semmint amilyen adományt a szó idézőjeles értelmében cserébe ad az állam. Nézze, um... Az, hogy, milyen tehát, hogy a fejlesztéseknek ellen nem enni, az szerintem politikai öngyilkosság. Nem a fejlesztésekről Ilyen, nem, beszélek, a stadionról beszélek. Igen, azok a fejlesztések, amelyek ott meg fognak történni, attól a pillanattól kezdve, hogy nem egy világbajnokság, egy sportesemény céljait szolgálják, onnantól kezdve közfejlesztések. És Én ezt tökéletesen értem, de azt, azt mondja ön, hogy nem megér ez annyi pénzt, amennyiről még nem tudjuk, hogy mennyi. Én azt gondolom, hogy megér, megéri azt a pénzt, amit utána majd több százezer ember fog használni évente. Én ezt hogyan értem, de meg? hát értem, csak amikor majd permanensen arról lesz szó, hogy hogyan drágul az atlétikai stadion, miközben még azt se tudjuk, hogy honnan fog drágulni, akkor ellentmond annak, amivel kapcsolatban eddig a fővárosi közgyűlés prominensei ellenzékiként érveltek. Hát nézd, az, hogy mi hogyan drágul, egy picit... Szerintem a, a politikai kommunikáció, meg a politikai lózungok, és most akár jobb, akár baloldalról beszélünk ez a helyzet, ettől a világtól egy kicsit egylépéssel hátrét kéne nézni, és arról beszélni... Elnézést, ön is hogy politikai lehet... lózungokat mondott korábban, most hirtelen mitől lépjek? Melyikről döntse el, hogy lózunk, és melyikről nem? M mire gondol, hogy én politikai lózungokat mondtam? Hát, amikor iratmegsemisítésről volt szó, a se kellett komolyan venni, nem, nem zajlott iratmegsemisítés, vagy legalábbis semmit nem tudunk róla, azóta hátra léptünk Me Remél, Remélem, hogy megelőztük az iratmegsemisítést, az én célom azzal ez volt. Én ezt értem, azt mondta, hogy tőlem jobbra, itt most mi zajlik, nem arról volt szó, hogy majd fog. Milyen iratok lehetnek, amiket szeretnének, vagy szerethetnének eltüntetni. És ez így is van. Mert hogy az, az hogy ott állt a folyoson, az akadályozta meg az embereket, hogy iratokat semmisítsenek meg. Miközben a egyébként iratokkal boltoltak meg, az ön elmondása szerint. A nyilvánosság akadályozta meg a vezetést, remélem, hogy megakadályozta, abban, hogy eldugjon vagy meg semmisítsen iratokat. Ezt a mai napig tartom. Azt kérdezem öntől, hogy ki volt az, akitről ön azt mondta, hogy úszómester? A Ferencvárosi, Ferencvárosi című propaganda, Fidesz propaganda újságnak a főszerkesztője. És ő egyébként mi volt? 20 mester volt korábban, legalábbis én ezt az egy foglalkozását ismerem és tudom. És ezzel a végzettséggel volt ö, jó sokáig, azt hiszem talán már tisztől a Ferencváros újság főszerkesztője. És tényleg az volt, mert az van ide, hogy ez volt az önállal ismert eredeti szakad, de tényleg az volt e valamint a hát leúszómester. És akkor a leúszómester, az miért van idézőjelben? Mert egyébként szó szerint ezt mondta? Igen, nem tudom, hogy hol látja ezt idézőjelben. Én szó szerint ezt mondtam. Ezt Harkai igen. Péternek adott interjújában. Ö, igen, hát ugye ez volt a Fidesznek a, a kifogása, hogy én leúszom eztem a főszerkesztő urat, és hogy ez mennyire, nem tudom, ez nekik nem tetszett. Uh, jól emlékszem. A Ferencváros című lapnak most van főszerkesztője? Ö, hát, szerintem, szerintem meg nincs. A pályázat lesz kiírva rá? Igen, igen, igen, igen. Tehát most a korábbi kollégák dolgoznak ott. Éppen majönnek jönnek hozzám, gondolom, egy karácsonyi vagy évzáró interjúra, de őszintén nem tudom, hogy hát hát talán egy-két nevet tudnék felsorolni. És mikor lesz kírva a pályázat? Én úgy tudom, hogy jövő év elején. És bárki rendkezse? Igen, persze. Én is? Ön is. Nagy szeretettel látjuk nem. Tapasztalat, tapasztalatban, szerintem mindenkit kenterbe fog verni. Hát erre még vissza fogunk térni a beszélgetésünk <gül> utolsó, nem teljesen karácsonyi hangulatú részében. <gül> Abban kapcsolatban önnek vannak hitelt érdemlő információ, hogy a Fidesz már most elkezdte szervezni, hogy az ő mögött álló tömbből legszakítsák azokat, akiket lehet, hogy egy pregnáns... Igen, vannak különben, nem iratkoztam volna ezt, igen. És akkor ez épp igen. olyan üzenet nekik, mint az megsemmisítés? De igen, pont így, jól látja. Önnek mióta, Te, tehát ön nem üzengetett, ön konkrétumokat mondott? Hát szerintem az is elég konkrét, hogy hiába próbálkoztok ezzel, megpróbáljátok itt eleszter gomasítani Ferencvárost, de hát már nem azokat az időket éljük, hogy ez sikerülhet. Gyudott, Ennyit üzentem. Igen, de nem érdemes ezzel bevárni az eseményt, és akkor konstatálni. Most ön hogy a, tehát érti az üzenet... De nagyon, nagyon, nagyon sok tapasztalatlan, politikában eddig nem mozgó, nem jártas képviselő van ebben a testületben. Én látom, ahogy elkezdték őket manipulálni. Látom a hát, hátul lévő mozgásokat, ezzel mindenkinek üzentem, egyrészt, hogy óvatosan, óvattal, hogy én szokta mondani, vigyázzanak, és a Fidesznek pedig megüzentem, hogy nem fog ezzel sokra menni. Ön gondolja-e azt, hogy a mi kettőnk beszélgetései, amelyek ki tudja, hogy mikor vették kezdetüket, a maguk sajátos formájában hozzájárulhattak, feltételes mód az ön önkormányzati győzelméhez később? Hát annyiban, hogy ön jó sokszor idegesített fel olyan halálosan, hogy olyan dolgokat is továbbittem, amiről esetleg lemondtam volna abban az időkülönetben. És olyanra emlékszik-e, hogy ön azt írta volna bármikor, hogy kiváló interjúkat hallott a polgármesterrel, vagy máshol, vagy másokkal? Hogy, Hát írtam-e ilyet? Uh -huh. azt, azt nem tudom, hogy írtam-e ilyet, de ahogy mondtam, a, abban majdnem száz biztos, vagyok. Akkor nem biztos, van. hogy mindig felidegesítettem. Ne, most a, a, a mi beszélgetéseinkre gondoltam. én most arról hát beszéltem, a mi... odajutottam, hogy... Én nem igen, ezt kérdeztem, azt, kérdez... az, azt kérdeztem, hogy vajon de... <gül> a mi kettőnk beszélgetései akaratlanul is nem járulhattak-e hozzá az ön sikeréhez? De, ezt mondom, hogy szerintem igen. De itt most az ön volt szó, holott ön olyan interjúk után írta ezt, amiben ön nem szerepelt. Az én győzelmemhez azok az interjúk elrújhattak hozzá, amelyekben én szerepeltem. Az, hogy egyébként ön milyen műsort és milyen interjúkat készített, az... Ját akkor majd nézze meg a, a Facebook oldalát, amikor egyébként különböző interjúimra a Bácskai Jánossal kapcsolatban, vagy Bácskai Jánossal azt hitt, hogy milyen kiváló interjúk, eh, amelyeket egy egyébként úgy magyaráz később, hogy eh, azok egyébként milyen mértékben nem Bácskai János igazát eh, állapították meg, eh, hanem Igen. épp ellenkezőleg, Igen, és ezt Igen. elsősorban, és nem kizárólag, de önnek adresszálva azért mondom, mert eh, az az együttműködés, amely közöttünk a mai nappal, illetve ebben a hónapban véget ér. Abban nem tudom önnek nem megemlíteni, biztos a sors tréfája, hogy a olvasók és támogatók körében engem is felvett a 444.hu, de tegnap kaptam tőlük éjszaka egy levelet amelyben megköszönik az én támogatásomat, és egyben összefoglalják a velem és a másokkal kapcsolatos tevékenységüket, de hát az, hogy én egyáltalán belekerültem, ez megtisztelő. És egyenként felsorolják a szerzőket, de aláíró a 444.hu és ma már valakit elküldtem nagyon messzéig hajlatra, most itt, anélkül hogy elnézést kérjek, jogi személyként küldöm el a kurva anyjába. A 444.hu-t. Ja, Ács Dániel a következő szöveg olvasható. Kitartóan követtem a hitleres videókról elhíresült szexdég Garai János gimnázium igazgatónőjének, még egyszer mondom, a jogi szemét küldtem el. Helyma Józsefének az álmofutását is, de ha választanom kell, hogy mik voltak személyes kedvenceim, akkor legyen három, nem is olyan nagyon fontos story. Elsőként ajánlom a cikket, ami miatt Fiala János folyamatosan Epét okát. Szóltam, hogy nem lesz fontos zárójelben. A műsorvezető fő tevékenysége azon túl, hogy élőadásban próbálja feldolgozni a sérelmét az, hogy szorult helyzetbe jutott polgármestereket, mosdat, majd kiállítja nekik a cekket, amit az adófizető közössége áll, egy újságíra, aki több számlát írt, mint cikket. Ön ezzel a 444.hu-val, ezzel az Ács áll szóba, örre a szégyen. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy én mindenhol, az ön tudta és beleegyezése nélkül kiálltam ön mellett, ahol egyébként önt alaptalanul vádolták. Ön egyetlen egyszer nem mondta azt, Ács folytatott beszélgetéseiben, hogy egyébként amit a fialával folytat, az nemtelen az, hogy abba adja az együttműködést attól még ennek a sorozatnak önnel vagy Bácskai Jánossal olyan elemei voltak, amelyekkel kapcsolatban ön a Facebookon nem átallott Kiváló és egyéb jelzőkkel élni. Az, hogy azt írja a 444.hu aláíró 444 szerkesztősége, hogy én több számlát állítottam, mint, mint cseket, még egyszer nem fogok elrugaszkodni így. Ma már egy valakit elküldtem, ezt a Navras és Tiborral folytató beszélgetésbe említettem, és nem hiszem, hogy alkalma lenne arra, hogy itt most nevessem. Az, ez, ez most már több fordul elő, hogy a 440-nál szembeni, hát már nem is a verzióról, hanem inkább gyűlöletről beszélnek. Nincs gyűlölet, hogy semmilyen ezt, gyűlölet ez, nincs bennem, nem én, én kezdtem. Rám, rám ünti, ezt, ezt így nyilvánosan is meg. El és velük közölt először, hogy nem folytatja az együttműködést velem Ilyen, és nem velem. Semmit, én csak azt szeretném elmondani, hogy ezt önnek nem velem kell szerintem. Majd amikor is, nem velük közli először, hogy mikor folytatja, és mikor nem a velem való együttműködést, akkor majd ez így lesz. De hogy én nem beszélek önnel többször, az biztos. Hát igen, ezt már letisztáztuk. De hát, itt, itt annálom, most nyomatékot adok neki. előtt, meg az utolsó adásban ilyen ünneprontó. Nem vagyok elmondott. ünneprontó, ez a valóság. Az ünnep so. az ettől független. Az, hogy én a karácsony falán mit teszek a szereteimnek, ön nem tartozik közéjük. Hát akkor gondolom, örül neki, hogy befejeződik. Nem, őszintén sajnálom. Én önnél, önnel erről többet gondoltam. Tudja, Karácsony Gergely épp ugye mosdatottak közé tartozik, és most éppen önt mosdatom, hiszen ön állja a céghez. Decemberben és novemberben ön fizetett. Október második felében is. Ez önre is vonatkozik. Ön elfelejtette felbontani hát a szerződést azonnal. Elmúlt, elmúlt két perc nem hasonlított semmilyen mosdatásra. Én is így gondolom. Én Igen. is így gondolom. Én is így gondolom. És jól áll önnek, amikor kinyában nevet, mint amikor az is jól áll önnek, amikor bölcsem beszél ön nagyon jól tudja, hogy milyen érzelmekkel viseltettem ön iránt, és ön is nagyon jól tudja, amikor Karácsony Gergelyel azokat a mondatokat folytattam, amelyeket kipétszerzett a 444.hu. Viccel már velem, hogy az én a sérelmeimet próbálom feldolgozni, az egész életem a helykeresésről szól, az örömeimnek és a sérelmeimnek a megosztásáról. Ebben nekünk egy pár magánéleti beszélgetésünk is volt, és nincs az a pofon a 444.hu-tól, amely engem arra rá benne, hogy ebből bármit is említsek. Ön tudja, azt, hogy milyen nagy véleménnyel vagyok őről, miközben egyébként politikailag és emberleg számtalan hibát vét, és ezekről épp úgy beszélgettünk. Ez itt most nem egy epeömlés a részemről. Hát nézze, az utolsó Ferencváros által szponzorált beszélgetésnek a nagy részét, azzal töltöttem most az elmúlt percekben, hogy a 444-től kapott hírlevél önben hírlevelének önben keltett indulatait rám zúdította. Én, ezzel, én ezt nem akarom tényleg nem, nem, nem akarom ezt kommentálni, de azért van, amiben alá támasztja azt, amit, amit ön most felró a, az Ás Danis szavaim. Minden morális alapot nélkülöz az az ember, aki hamarabb közli a velem kapcsolatos jövőképet, mint velem. Nincs morális alapja ezt mondani. Azt kellett volna mondani a Ács Dánielnek, hogy ezt előbb a fialával beszélem meg, azt követően pedig önnel. Miután ön ezt elmulasztotta, nincs erkölcsi alapja ezeket a mondatokat mondani. Nincs. Nézd, én, én akkor ugye azt mondtam, hogy lejár a szerződés. És nem folytatja. A, a Kejfej Jancsival lejár a szerződés a Önkormányzatnak december végén, és ezt a szerződést én nem kívánom folytatni. De ahogy ön is pontosan tudja, mert beszéltünk róla, én nagyon komolyan gondolkodtam azon, hogy a rádió adóval, tehát a civil rádióval a szerződés kötne az... Ezt elfelejtettem mondani, elfelejtette mondani abban az interjúban. Ne haragudjon, nem. Ezeket előbb a rádióval és velem, és csak utána mással. Miután ön nagyon sokat működik együtt hát a sajtóval, neki, és nagyon sokat köszönhet... Mengem. Oké, akkor azt mondom neki, hogy ezt az érintettel beszélem meg. Én ezt a saját sorsomban tanultam meg, amikor én is hasonló módon jártam el. Róna azt mondta, nem adásban szerette volna megtudni, hogy én emeljek a Pontefemtől és én azóta is mondom Rónai jegonnak, hogy én ebből tanultam. Nézze, én meg azt láttam volna el, hogy nem élő adásban a Ferencvárosiak pénzén mosdart olyan bűnözőket, mint Martos Dániel meg Rudis Tibor, és nem az ő mentegetőzéseiket meg hazugságaikat kell hallgatnia a nagy közönségnek Ferencvárossal kapcsolatban. Mikor hallotta itt Rudis Tibort mentegetőzni? Hát, a, amikor az ő VIP-listás parkolási lehetőségéről volt szó. És abban hol volt a mozdatás? Hát az, hogy egyáltalán, egyáltalán, szót, adott. egyáltalán szót adott. Egyedül valami... velem állt szóba, és egyedül nekem mondta el azt, amit ő erről gondol. Semmilyen mozdatás nem volt. Martos Dániát ön ebben a műsorban mikor hallotta? Mm, hallottam. Soha nem hallottam. beszéltem Bartos Dánielnel, Soha de, a büdös de, de. de az ön műsorában hallottam, a Ferencvárosi parkolásról nyilatkozni. Egyszer talán beszélt, Égen, de pontosan. akkor is de lehetséges, hogy egyszer beszélt, de Pontos, akkor hogy is. Elmondta a hazugságait, amikor nekem nem volt lehetőségem megnyilvánulni, mert le voltam tiltva önnél. Nem volt letiltva egészében. De le egyszer... voltam tiltva, pontosan nagyon jól tudja, meg is írta nekem. Az lehetséges, hogy megértem önnek, de hányszor mondtam saját magamnak ellent, és hívtam föl újból és újból, mert megpróbáltam egyszerre. Ez két... nem volt lehetőségem elmondani, mondjuk a másik. Uh, hányszor oldal szólalt meg ebben a műsorban? És... Hát amikor le voltam tiltva, akkor nem szólaltam meg, egyébként pedig soha nem szólaltatott meg, megengedtek egyesen, hogy betelefonálhassak, ha van őszrevételem. Hányszor hívtam én eleve föl, és csináltam páros interjút, amíg még lehetett, mert kiderült, hogy nem lehet önöket egyszerre az ételbe lehetett, lehetett, volna, nem rajta múlt, az, a polgármester úr nem szerette volna a páros interjút, ezt ugye ön is elmondta nekem, sőt a polgármester úr is elmondta élő adásban, nem rajta múlt, hogy a Ferencvárosiak pénzén le lett állítva a páros Majd a újból helyzet. és újból el lett indítva. És azért nem ment párhuzamosan, mert nem lehetett ezeket párhuzamosan elindítani, mint ahogy a Ferencvárosiak pénzén szólalhat meg akkor is, amikor az önkormányzati választások előtt Bácska Jánostól függetlenül, immáron nem szponzorált módon, szignál nélkül önmegszólalhatott szeptembertől. Igen, én azt gondolom, hogy ez a közszolgálatiság. Ugyanennek próbáltam eleget tenni akkor, amikor Bácskai Jánossal megtettem Jó pár évig nem gyütt. próbált ennek eleget tenni, már meg ne Éves kihagyások most, nem voltak. Most például, a, éppen most mondta a helyi újság, akik most jönnek, mint említettem, interjút készíteni velem, hogy a januári számban Bácskai Jánossal is lesz egy interjú. Én még csak nem is tudtam róla. Ez az a, a közszolgálatiság. Hát erről én már egyszer ma szót váltottam Pikó Andrással, hogy mi a közszolgálatiság, azt nem öntől fogom megtanulni. Jó, igen, ebben igaza van. Én csak ezt szeretném jelezni, hogy a Ferencáros újságban én az öt éves tevékenységemről egyetlen félmondat szerepelt. Az úszómester végzettségű főszer, főszerkesztő úr által irányított újságban. Én a mostani tud... Ferencváros újságban, a harmadik számban már bácska János interjú lesz. Nézd, én emiatt e e nem fogok itt ugrálni örömönben, én azt tudom önnek mondani, hogy a szakmai lelkiismeretemnek megfelelően próbáltam önöket párhuzamosan megszólaltatni. És az összes Ittaz, kilódás. Én aztán vettem észre. Hát most ennyi. Igen. Hát, én hat... értem, hogy ön próbálkozott, nekem ez másként jött le. Főleg amikor megkaptam, hogy nem tudom, a következő fél évben én le vagyok tért a műsorból, és nem szólalhatok meg. El kellett tudnom dönteni azt, hogy egy szerződésnek eleget teszek el, amelyek egyáltalán nem előre megbeszélt témákban zajlanak, és át kellett gondolnom azt, hogy ezt milyen formában tudom úgy megtenni, hogy egyszerre tudjam... Azt a szerződést szolgálni, és egyszerre tudjam hogy a szakmai lelkismeret ennek elegettenni, és amikor ez a kettő ütközésbe került, én mindig megszólaltattam önt. Hogy megszólaltathattam hát, volna ennél ő... sokkal többször is, az könnyen lehetséges. Nem számoltam össze, hogy ön egyébként az elmúlt négy ö, évben ö, hányszor szólalt meg a Kejfe Jancsiban, csak a Facebook bejegyzéseit néztem meg, a tekintetben, hogy hányszor dicsértem meg a Bácskai Jánossal való beszélgetéseimet, miközben nem kifogásolta azt, hogy ön nem szólalt meg. Egy nem létező misorban majd összefogom fogom számolni, hogy hányszor szólalt ön meg, de az túlságosan lenne, így Én elmondott. van, szerintem is kiszerülne nekem viszont azt kellett eldöntenem, hogy most, december 31. után folytatom az együttműködést a kájfejancsúval. Önnek akkor azt kellett eldönteni, amit most elmondott, nekem meg ezt kellett eldöntenem. Örülök, hogy ezt először nem velem beszéltenek meg. Viszont hallassam. Minden jót kívánok. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. 2019-ben számos olyan anyagot készítettünk, ami személyesen nekem is örömet okozott ígyásdani. Persze büszkék vagyunk a budapesti parkolás sötét, ügyeit, feltáró sorozatunkra, amivel több díjat is nyertünk, vagy személyesen nekem fontos, hogy írhatom a videótéka a mellékletet, ahol a megosztókon felhető kincseket, dokumentumfilmeket, videókat kotrunk elő és dolgozunk feleben. Az évben is tovább követtem szeretett kerületen, Ferenc ügyeit, ami olyan abszurd pillanatokkal örvendeztetett meg, mint amikor egy testületülésen Bácska János polgármester, a egy rólam készült laminát. Húzott elő, hogy azzal takarja el az arcát a kamera elől. Az sem volt szar nap, amikor a Ferencvárosi parkolás feje a kerület egyik hogy a figurája Mártos Dániel végre távozott posztjáról. Kitartóan követtem a hitleres videókról elhíresült Szekszádi Garai János gimnázium igazgatónőjének, nőjének, Helyma Józsefének az álmogutását is. De a választanom kell, hogy mik voltak a személyes kedvenceim, akkor legyen három, nem is olyan nagyon fontos sztori, elsőként ajánlom a cikket, ami Fialajános folyamatosan epétokált, szóltam, hogy nem lesz fontos a visorvezető tevékenysége azon túl, élőadásban próbálja feldolgozni a sérelmeit, az, hogy szorult helyzetbe jutott polgármestereket, mozdat majd kiállítja nekik a cegyet, amit az adófizető közössége áll egy újságíra, aki több számlát írt, mint cikket. Önöknek arról nem lehet fogalmak, mert mindent nem mostottam meg önökkel, hogy nekem milyen lelkiismereti kérdés volt az, hogy kimellett mellett állja ki, és hogyan. Verók Istvántól, Honvágy Györgyön keresztül, Reményi Kámánon át, Bodnár Zoltánon keresztül, Székely Gáboron át, Vintermartai Zsolton keresztül, Ugi Attilán keresztül, Baranyi Krisztinán és Bácskai Jánoson keresztül, Karácsony Gergelyig. Biztos számtalan alkalommal hoztam rossz döntést. Ezeket az együttműködéseket én nem kizárólag az anyagi helyzetem miatt tartottam fönn, bár annak is jót tett. Én ezekben megállapítottam magamnak azt a szakmai minimumot, ami mellett ezek a beszélgetések folytathatóak voltak. Olyan szituáció, mint amilyen Ferencvárosban jött létre, nem volt, hiszen nem volt egyetlen olyan pregnáns ellenzéki képviselő sem, mint amilyen Baranyi Krisztina volt, aki jelezte az ellenvéleményét, és ez az ellenvélemény megjelent a műsorban. Ez olyan konfliktust okozott, a beszélgetésekben, amelyek párhuzamosan nem voltak fenntarthatóak. Ezeknek egy része követhetetlen volt, ezeknek egy része személyeskedésbe torkolott, amit én szerettem volna távol tartani a műsortól Az, hogy én személyesen ilyen beszélgetéseket folytattam mikrofonon kívül Baranyi Krisztinával és Bácskai Jánossal, az Baranyi Krisztina és Bácskai János is tudja. Nem egy, nem két alkalom volt. Szeretném, ha tudnák, hogy ezek a kapcsolatok Bácska Jánossal és Baranyi Krisztinával épp úgy élőek voltak, mint Ugiatilával, Verók Istvánnal, aki már meghalt, Humval, Györgyel, aki már nem polgármester, Bodnár, Zoltánnal és Reményi Kálmánnal, akik már azóta nincsenek azoknak a cégeknek az élein, vagy élén, amelyekkel én együttműködtem abból adódóan, hogy talán 2005 vagy nem tudom, 2006 óta nem kaptam fizetést. Tűnhet az én szövegem magyarázkodásnak. Ugyanakkor azt kell, hogy elmondjam, hogy amikor annak idején én a pénteki miniszterelnöki interjúkra kitaláltam azt, hogy szólaljon meg Csapodi Miklós, Kunce Gábor, és már nem tudom, hogy Kovács a, most írtál, mm -hmm. Kovács László pártelnökök. Az épp úgy a része volt azért létezésemnek, mint hogy Baranyi Krisztinának teret adtam. Azok az akkori reakciók nem váltottak ki olyan indulatot, mint amilyen indulatot kiváltott ez az együttműködés, amelyet én szerettem volna föntartani Bácskai Jánossal, egészen addig, amíg vállalhatatlannak nem tartom. Rudis Tibor egyszer, Martos Dániel szintén talán egyszer szólalt meg, miközben Martos Dánielt e-mailek sokasága mutatja, hogy hányszor próbáltam még megszólaltatni, telefonon beszéltünk, interjú nem jött létre. A velük folytatott beszélgetés, semmilyen bértékben nem volt mosdatás, megtalálják az archívumban, ha kikeresik őket. Azok a beszélgetések akkor arról szóltak, ahogy ők azt látták, és én azokat kommentárral nem láttam el, azok épp úgy bekerültek az archívumba, ahogy egyébként a Ferenci Orsolyával készült beszélgetés, vagy Ferenc Orsó ha pontatlanul mondom a nevét, megjelent most ugye a József Áros labban, ahol a szerkesztőség zárójában tüntette föl azt, ami szerinte nem stimmel, mert egyébként Ferenc Orsolya nem interjút adott. Én ezeket nem tettem meg, miután azok a beszélgetések önmagukért beszéltek, és nem gondoltam azt, hogy nekem olyan kommentárral kéne ezeket ellátnom, amilyen kommentárokat az ember nem tesz akkor, hogyha élő beszélgetést folytat. Az indulat rossz tanácsadó, könnyen lehetséges, hogy hoztam időnként rossz döntéseket is. A 444.hu velem kapcsolatos hozzáállása ellehetetlenítette azt, hogy az ember korrekt hangon beszéljen. Nem állítottam ki több számlát, mint a cikket írtam, illetve arra kérem a 444.hu-t, hogy írja össze, hogy hány cikket írtam, és keresse meg a számláimat, és vesse őket egybe. Ha netán kiderülne, hogy több számlát írtam, azt se tartanám egyébként szégyelletesnek. De szerintem nem így van. De ezeket épp úgy nem számolom össze, mint hogy Kristina Krisztina itteni megszólalásait sem. Valójában mi gondja van velem a 444hu amit ilyen módon tüntet föl, ezen a módon, mert ha tárgyilagosan közelítenek, akkor azt mondom, hogy tudomásul veszem a kritikát. De ezt az indulati töbletet, ezt egyszer is valamilyen módon kezelnem kellett, és ezt nem tudtam másképpen megtenni, mint itt és most. Szent Pétertől elnézést kértem, és amennyiben muszáj, akkor a formáért elnézést kérek a 444.hu-tól, a tartalmi résztől nem tudok eltekinteni. Egy olyan újság főszerkesztője, aki koronázatlan királya volt valamikor a új feltörekvő ifjúságnak népszabadság rovattal, aki felfedezi a hócipőt és annak az ATV-t kritizáló számát, amiben egy egész oldalas írása van, annak nincs erkölcsi alapja az én működésemet így megszólni. Vagy van, de akkor azt tudom mondani, hogy a saját háza környékén is kapargálhat, vagy gáhat. Lemondom a következtetést ebből, és mindent el fogok követni a jövőben annak érdekében, hogy még kiegyensúlyozottakban, vagy ha tetszik kiegyensúlyzottam, bár az eddigi tevékenységemet sem látom kiegyensúlyozatlatnak, folytassam a munkámat. Ez nem árt, hogyha valaki építő jellegű kritikával szolgál, és nem olyannal, amignel a pont az elmúlt időszakban szolgált, és amely bennem indokolt, indokolatlan, megfölész aláhozandó ingerültséget váltott ki. Az vesse az első követ, aki hasonló szituációban nem így viselkedik. Soha a vides életben interjút nem kért tőlem a Hú, az ügyben, hogy elbeszélgessünk arról, amiről som más véleményük volt és van. A szerződéseimet elkérték. Én nem vagyok azonos a szerződéseimmel, ahogy önök se azok. és hogyha ez bármilyen jövőt érintő konzekvenciával jár már mint az itteni kifogadásom, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy vállalom egyébként sem álmódomban nem vállalni Én beszéltem. is van a vonalban, Beszélgetést a Városliget ZRT támogatja. E, azt kérdezem tőled, hogy független attól, hogy innyedre van vagy nincs innyedre, e, viszonyulsz-e bármilyen módon is ahhoz, hogy politikai nyomás van arra nézve, hogy a Városligetnek a megújítását összehozzák, de inkább egybe, így szoktak fogalmazni, egybe mossák a biodommal? és ugye ezt Pokorni Zoltán és mások is mondták, ugye ez annak örvén is zajlott, hogy a közfejlesztések tanácsánál ezek egyszerre, ezeket egyszerre tárgyalták, hanem azt mondtam, hogy ezek egyszerre kerültek megtárgyalásra, de én így nem beszélek. És ugye sajnálatos módon és ez a beszélgetésünkkel sajnálatosan érinti, mert megpróbálak téged megóvni a politikai kommunikációtól mondván, hogy abban csak veszteni lehet két olyan embernek, akik nem politikusok, de vesztenivalód valód itt neked van, nekem nincs. És nekem erre tisztelettel kell néznem, hogy azt mondja Gulyás Gergely, hogy amíg a ligetben így van, addig a biodommal úgy van, az egyik a kormányra nézve, vagy a kormányra adó feladatokat, a másik pedig a fővárosra, mindenki a saját területének legyen az ura. Nyilván nem könnyű erre bármit is mondani. Ugye az a helyzet, hogy azért ebben a térségben, és most szándékosan használom a kifejezést itt a Városliget uh, környékén, számtalan fejlesztés történt meg, számtalan fejlesztés zajlik másodpercben, és számtalan olyan tervszerepel, amelyek önmagukban is 10 milliárdos nagyságrendű fejlesztések. És most, hogyha nem a biodomról beszélünk, akkor... Itt mondhatjuk a Betesda kórháztól kezdve mondjuk a Szegedi úti felüljáróig, ami például a Városliget építési szabályzatában feltételként szerepel, hogy akkor lehet lezárni a kóskárosítást, ha az megépül. Na de erre ma nincsenek tervek az előzetes beszélések alapján, amit egy 50 milliárd forintos műtárgyról beszélgetünk, hogy az egész Rákos rendező fölött átmenjen egy, egy felüljáró, amin aztán vagy villamos megy, vagy nem. Ugye itt van a, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ leánykori nevén a fővárosi nagycirkusznak a kérdése, itt van a um, Podmanitsky út melletti barna mezős területnek a hasznosításának a kérdése, vagy itt van éppen a Kormányzati Ellátási Főigazgatóság úgynevezett KEF, ami, a, um, ami az állatkert háta mögött a Vágányúsz és a Szabolcsúcsa között található, ott ahol a raktározási központ is. Én azt gondolom, hogy az teljesen életszerű dolog, hogy ezekről a nagyfejlesztési elemekről termina Garázsostól, Ligetestől egy új helyzetben újra le kell ülni, és egyeztetni kell, hogy mit milyen ütemezésben lehet, és mit milyen finanszírozásból lehet, vagy nem lehet megcsinálni. Szerintem most ebben a helyzetben vagyunk éppen. Mert ugye a dolog hogy tartozik, hogy egy átmeneti időre tartalmi okból, vagy politikai kommunikációs okból, de szerintem inkább tartalmi okból, ha nem is még egy gazdája, de még egy gazdaszerűsége a szó legjobb értelemben volt a ligetnek, amikor biztosi szerepkörben járt el az állatkert főigazgatója. Ez így van, ugye jó, majdnem két éven keresztül, Ugye zöld miniszteri biztosként Persányi Miklós a Városligetben is. Azt gondolom, hogy elég aktív szerepet vállalt. A tőle megszokott egyébként nagyon magas felkészültséggel, és akurátussággal látta el ezt a feladatot is, úgyhogy én tényleg csak a legnagyobb tisztelettel tudok erről az időszakról beszélni. Pedig ez nem volt a liget történetének a legkönnyebb időszaka. Nem, hát a ligetnek egyetlen nem volt a könnyű időszakai, és ugye itt most a Baranyi Krisztinával folytatott beszélgetés után ott van bennem, hogy vajon én mennyiben tettem eleget, vagy nem, mennyiben nem tettem eleget szakmai kötelezettségemnek akkor, amikor ugyanannyiszor, ahányszor téged nem szólaltattam meg a ligetvédőket, és ott van bennem természetesen a szakmai lelkismeretfordulás, hogy ne lenne ott, ugyanakkor tudom, hogy amennyiben erre kísérletet tettem volna, elvesztettük volna egymást, és számomra nem azt mondom, hogy fontosabb volt a veled való beszélgetés, mert nem így ebben a formában volt fontos, függetlenül, hogy a, a ligetvédőket így személyesen nem ismertem meg téged, pedig igenis így kialakult egy személyes viszony, amely az én létezésem esetén egy egyszerre pozitív és negatív tényező, de hogy valami lényegest is mondjak, azért lehetetlenítette volna el az együttműködésünket, mert amíg a mi kettünk beszélgetésében nagyjából 8-2 arányban, 7-3, de minimum 6-4 arányban volt jelen a szakma és a politika, a ligetvédőkkel folytatott beszélgetés, amikor ez bekövetkezett, néhány alkalommal, mert volt ilyen, ott a politikai szféra olyan mértékben jelent meg, amilyen mértékben te nem vállaltad volna az együttműködést, mert hogy te egyébként a Városliget élén nem politikai szereplőként vagy jelen. Ez többé-kevésbé jól írtam le. Azt gondolom, hogy igen, ugyanakkor ö, ö, nyilván nem tisztem ebben állást foglalni, azért ö, szerintem elég aktívan egyfelől meg is szólaltattad a projekt ellenzőit, hiszen mondjuk azért azt nehezen tudom elfelejteni azt az adást, amikor a egykori kertem területéről, ahol most a Magyar a kiviteli munkálatai zajlanak, ugye egy birtokvédelmi eljárás keretében ott a kilakoltatás történt, akkor te élőadásban közvetítettek. Hát ez egy ezt a kerek történtet. úrán áttartott. Igen, igen, igen, igen, igen, tehát hogy azért ez egy elég talán a a legerőteljesebb pillanatát a tiltakozásoknak azt te élőben a rádió keretein belül soha nem fogom elfelejteni Úgyhogy, De látod, akkor, akkor ott volt bennem az, hogy ez vajon kerülhet a mi kettőnk együttműködésébe és miközben ott volt bennem, hogy természetesen lehet, mégsem mondhattam azt ott Komáromi Gergelynek hogy működik az embernek az emlékezet, hogy bedob olyan neveket, amelyeket egyébként a rokonaim kapcsán elfelejtek, hogy most átmenetileg vagy tartósan hagyja abba a jajgatást, mert hogy ez nekem nem érdekem ilyen hosszan közvetíteni. Um, ugye az a helyzet, hogy ugyanakkor, ha csak itt az elmúlt időszak beszélgetéseit, de én visszagondolok, az én megélésem ezzel kapcsolatban az, hogy azért én tulajdonképpen mindig azokat a kérdéseket vetett. föl. Szóval amit a ligetvédők, vagy a ligetvédőkkel szimpatizáló, ahogy mondani szokta, a megfelelő rész aláhúzandó körök valamilyen úton facebookos fórumokon, össze össze azoknak vagyok. a kommentjeiben, vagy pedig össze a, a tágabb vett médiában artikulálnak mind gyakorlatilag. Ha úgy tetszik, a közszolgálatiságnak szerintem maximálisan elegettéve egy permanens defenzívába magyarázom, akár azbestről van szó, akár drágulásról van szó, akár bármilyen más kérdésről, a hangzatosabbnál hangzatosabb címeket. Tehát én nem hiszem, hogy azok az álláspontok, amik. Az ő részükről fogalmazódnak, azok ebben a műsorban nincsenek meg. Az egy érdekes gondolat kísérlet lenne, hogyha az én szakmai álláspontom vagy állításommal kapcsolatban lennének néha ők megkérdezve, de nem. Nem gondolom, hogy mi ugyanazon a libikókán ülünk. Tehát, tehát nagyon ez, jól beszélsz. Ez, nagyon nagyon, ez a fontos dolog lényeg, ugyanakkor a közvélemény és az engem leszámító sajtó gyakorlatilag mégis arra kényszerít bennünket, hogy ilyen libikókán lássuk magunkat, ami egyébként képtelenség. Azt kérdezem tőled, hogy azok a politikai megnyilvánulások, amelyek függetlenek a... Közfejlesztések tanácsán elhangzottak tol, ahol szintén születtek lényegi és politikai mondatok is. Az, amit adott esetben Terézváros mond a ligetről, vagy amit Horváth Csaba Zugló, vagy a közgyűlés mszf frakciójának a vezetője mond, azt te meghallod és elrakod a megfelelő helyre, vagy oda rakod, ami egyébként egyszer még bekövetkezhet részint arról, hogy akár visszabontása megtörténhet, jelenlegő egy épületeknek, illetőleg határozó javaslatot, Heltai László LMP környezetvédelmi bizottság elnöke: de de de de de de de. ugye utatunk tartunk hatodik keret. Ennek érdekében felszólítja a beruházót és a megrendelő minisztériumot, hogy a folyó építkezéseket állítsák le, az el nem kezdetektől pedig ne indítsák el a fővárosi közgyűlés november 5-i határozatában eldöntött társadalmi egyeztetés lezárultáig, függetlenül attól, hogy én nem találtam meg ezt a társadalmi egyeztetést, de ez lehetséges, hogy ez én hibám. Nyilván az a helyzet, hogy hallom, hiszen ez is része annak a politikai zajnak és zörejnek, ami körbeveszi az egész Viget-Budapest projektet. És ilyenkor muszáj ketté választani, az egyik, az első, amit ugye ilyenkor jogászként az ember az illetékességet um, és a, a joghatóságot vizsgálja, hogy az, aki ezt a uh, zajt gerjeszti, annak van-e ebben az ügyben uh, illetékessége, vagy van-e joghatósága, hogy Terézváros esetében, um, vagy, um, vagy Zugló esetében, vagy egyébként a főváros esetében ebben a másodpercben nincsen, tehát uh, erre nekem, uh, mint a projekt végrehajtásáért felelős Városliget ZRT-nek nem kell természetesen reagálnom. Ettől függetlenül nyilván, mint aki ebben él és mozog, ezeket hallom, és ezeket igyekszem a megfelelő helyen kezelni. Tudom, hogy esetleges, és tudom, hogy egy röpke időre kitértünk erre már a héten, de vajon nem több pozitívum-e annak a sétának az esetlegessége, ahol egy főpolgármester helyettes volt, ligetvédőkkel és másokkal, mint az, hogy egyébként hasonló sétát nem tudott, vagy nem akart tartani a Városliget ZRT, ugye ez a december 13-án való bejárással kapcsolatos kérdés? Szerintem erről relatív sokszor beszéltünk, ezt a, ezt a konkrét bejárást megelőzően is. Én nekem azért az a tapasztalatom, mint aki részt vettem jó pár, nem a Városliget ZRT által szervezett lakossági fórumon, tehát a korábbi hetedik kerületi önkormányzatnak uh, voltam uh, lakossági fórumain, uh, voltam a fővárosban is, uh, és voltam az országos főépítésznél is többször társadalmi egyeztetésen, hogy valahogy ezek a fórumok már kétségtelenül fontos szelepei annak, hogy uh, azok, akik indulattal viseltetnek, Ugye, ki jelen esetben a Liget projekt irányába ezeket az indulatokat vagy feszültségeket ki tudják ventilálni magukból, de jellemzően azért ezek nem szoktak konstruktívak és nem szoktak előremutatóak lenni. Tehát nem érzem, hogy azon kívül, hogy eszkaláljuk a konfliktust és teret és lehetőséget adunk arra, hogy azok, akik, akik, akik mondjuk aktív érzelmeket fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban. Ennek az egyenesági következménye természetesen, hogy a Városliget ZSZ-t sem hívják meg egy um, olyan bejárásra, amit egy, um, amit egy főpolgármesterrel kezdeményeznek. Így aztán persze könnyen kialakulnak uh, párhuzamos valóságok, mint ahogy ez jellemzi azt gondolom a közéletet, és jellemzi a Liget Budapest uh, projektet is. Nincs nálam a bölcsek köve abban az ügyben, hogy ezt hogyan lehet feloldani. Azt kérdezem tőled, hogy amit érdemlegesnek tartasz, és az elkövetkező két hétre kihat következő beszélgetésünk, ha lesz az január első vagy második hetének csütörtökére, lesz, ha már itthon vagy, vagy itthon vagy, hogy mi az, amivel kapcsolatban érdemes tájékoztatni a nagy érdeműt, amiről egyébként ma úgy beszél az ellenzéki sajtó, hogy az ellenzéki sajtó egy rész, hogy gőzerűvel folyik az Ettől Most eltekintenék meg, hát azért itt az év során többször végigvettük a projektet. De azért az elmúlt időszakban volt módom nekem is egy kicsit végig gondolni, hogy hol is tartunk összességében, és mindennel együtt azért azt kell kijelentsem hogy 2019 azért a Liget projekt életében az eddigi legfontosabb és egészen biztosan a legeredményesebb év volt. Tehát azért mindennel együtt Komárom történetének egyik legnagyobb projektjét, kivitelezését befejeztük, mindennel együtt mégiscsak egy két dunapláza raktározási és restaurálási központot fejeztünk be egy barna mezős területen, több mint 500 ezer ember látogatta meg a szép művészeti múzeumot az újranyítása óta. Átadtuk, ugye most már több mint egy hónapja a Mileneum házat, átadtuk a nagyjátszóteret. A nagyjátszótéren nagy egy egy hideg, de nem esős hétvégén pont 10 ezer ember fordul meg. A Mileneum házában most már 35 ezernél nél járók, a látogatók tekintetében, akik eljöttek és megnézték ezt a házat. És zajlik eh, kettő darab nemzetközi nagydíjas épületnek a kivitelezése a Magyar Zeneházának és a Nékrajzi Múzeumnak, és jövő eh, nyáron pedig meg fogjuk nyitni azt a 800 fős még ami a liget környékének eh, az égető parkolási gondjainak a feloldására szolgál. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon, bár sokszor ellenszélben és sokszor a politikai zajtól eh, nem is hallható módon, mindennel együtt azért egy nagyon eredményes évet tudunk magunk mögött. És uh, tudod, amikor itt a kollégikből is értékeltük ezt az évet, és kiálltam eléjük, és beszéltünk erről, akkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a párhuzamos valóság dolgot egy kicsit aláhúzzam, még hogyha ebben a műsorban alapvetően részletkérdésekről is beszélünk, és nem erre szoktam elsősorban reflektálni, hogy uh, mit kell gondolnia annak uh, a felelős vezetőnek, aki azt látja, hogy természetesen különböző hangvételű cikkek jelennek meg, de azért mégiscsak félmillió ember uh, eljött és megnézte a szép műt. csak 30 ezres látogatottság van itt a, a Millennium házába. Mégis, uh, ha külföldre megyünk, akkor nemzetközi díjakat kapunk, és hogyha olyan közvéleménykutatást készítetünk, ahol nem azt kérdezzük, hogy egyetérte azzal, hogy a uh, Liget, lebetonozásra kerüljön, hanem azt fedezzük hogy egyetérte azzal, hogy a Petőfi Csarnok romépülete helyén egy új nemzetközi eh, nagy művészeti múzeum épüljön meg, mindez egy nemzetközi sztárépítész eh, alapján, akkor tervei alapján, akkor ennek 72%-os a támogatottsága egy ezerfős reprezentatív mintán, mindez nem telefonon, mint ahogy a többi közvéleménykutatás készül. Nem akarok ilyen részletekbe belemenni, csak tudom, hogy hogy mi a különbség a között, amikor valakinek mutatnak egy fényképet, ilyen volt, ilyen lesz. Tehát nyilván egy nemzetközi elismerés, egy tényleges ligetlátogatás és egy, és egy közvéleménykutatással megtámogatott projekt szimpátia esetén, vajon valóban annyira negatíve a közhangulat, mint amennyire néha ebből a rádió is kirajzódik, és amennyire ezt az ívet akkor felrajzoljuk, amikor nekem, az alapvetően magukat ligetvédőknek hívó ö, kör gondolataiból táplálkozó média válaszokra reflektálnunk kell. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy nem különböző kutatásokat kell majd a jövőben egybevetni, és a tárgyszerű tájékoztatás nagyobb mértékben tud jelen lenni ebben a műsorban függetlenül attól, hogy akik számára egy politikai megnyilvánulás mindaz, ami a Ligetben történik, azok nem lesznek elégedettebbek se veled, se velem, sem a kettünk beszélgetésével, mint korábban. Kívánok neked nagyon kellemes ünnepeket. A Liget is, nem cinikus formában. És január 9-én csütörtökön, ha már itthon vagy, itt hol leszel? Itthon, lesz, itt Akkor 8 óra 4 perckor hívlak. Én pedig állok majd rendelkezésre. Én ezt nagyon sokra értékelem, annál sokkal többre, mint te azt gondolod, és ez nem e, forintosítható. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszönöm, boldog karácsonyt! György Evics, Benedeket hallottak. Ezek a hangok, amelyeket önök hallanak, ez azzal kapcsolatos, hogy az ATV vezérigazgatóját tájékoztatom arról, hogy mi hangzott el a műsorban, még mielőtt arról bárki más tájékoztatná, csak hogy tudják, önök, hogy nem fogok elbújni adott esetben annak a következménye elől, alul, fölül, amit én ma a műsoromban tettem. Sajnálom, ha az indulat elragadott, ugyanez az indulat teszi ezt a műsort, hallgatható, már. Majdnem azt mondtam, hogy hallhatatlanná, de ez ebben a formában egy rádióműsor esetében erőteljesen félreérthető lenne. Várom a 9 és 10 közötti támogatókat, és várom azokat, akik beszélgető társak lennének. Döröpontfője alajános, kukatjimér.com lendő rádióműsoromban, ami ugyanaz lesz, mint ez, csak a 86 heten szól, ami nem lesz 98 -00. sajnálom. Hát nem mondom, hogy pontosan ilyen műsort szerettem volna csinálni, de ilyen lett. És azért többé-kevésbé ez volt a fejemben. Görög van a vonalban. Mi lesz délután holnap? Holnap délután... Először, ugye most 12 óránál hagytuk abba, Igen. először is egész nap szeretnénk egy olyan nyílt napot tartani, hogyha valakinek van kedve megnézni minket a stúdiókat, beszélgetni velünk, akkor mindenki szeretettel várunk a rádióban a hallgatóinkat, hogy egy picit közösen is el tudjuk búcsúztatni a frekvenciát, mert tulajdonképpen nem búcsúzunk a hallgatókkal a frekvenciát, búcsúztatjuk, és igyekszünk mi is így ebben a hangulatban működni, azért az nem jelenti azt, hogy nem fogjuk elmondani, hogy lesz minket. De hogy 13 órától még folytatódik ez a délelőtti magazin, ahol Demeter Juditt tal fogunk beszélgetni meg az ő vendégeivel arról, hogy neki mit jelent a TV Rádió, és ő mint történet egy picit majd elkalózol minket a karácsonyi népszokásokba, és megnézzük, hogy mit érdemes csinálni Budapesten a karácsonyi időszakban. Aztán egy nagyon szomorú egy óránk lesz, mert szabadon György, aki nagyon régi tagja a rádiónak, ő elhunyt, pedig rettenetesen készült erre az utolsó adásra, így aztán eljönnek a barátai és a hittestvérei, és róla fognak megemlékezni, és az egész rádió megemlékezik erről. Utána három órától lesz egy újabb háromórás magazinműsor, ami inkább a közösségi rádiózásról, a közösségi rádiózás helyzetéről Magyarországon és külföldön, illetve a civil rádió történetéről fog szólni. Nyilván rengeteg beszélgető partner lesz rádiósok, akik most nálunk rádióznak külföldi rádiósok, illetve azok, akik részt vettek különböző programokban velünk közösen külföldről. Aztán Ács József készül egy válogatással az elmúlt 12 év műsoraiból, ez a lélegzetvétel színű műsor, ahol elképesztően jó zenék, irodalmi alkotások jelentek meg az elmúlt 12 évben. Utána lesz egy egyórás beszélgetés arról, hogy milyen az online rádiózás, online marketing szakértőkkel, és egy kicsit a saját elképzeléseinkről fog beszélgetni, itt már a 117 perc távja fogja ezt a műsort vezetni. Itt közben be fog jönni 8 órakor J.C. Gábor forgó színpada, aki ugyancsak egy ilyen emlékező műsort készített, és aztán utána pedig egészen 9 órától évfélig, pedig vendégeink lesznek, azok a civil rádiósok külföldről fogunk például bejelentkezni Angliából, akik most kint élnek, szeretnénk Prágából is egy bejelentkezést a mostani prágai helyzetről, aztán ha a herz Nikola Parov Kubinyúli koncert lesz a Fonóban, a koncert után szívesen látjuk őket nálunk, az óriás teremlős táblával fogunk beszélgetni arról, hogy mit gondolnak a mostani színházi helyzetről, mennyire aktuális az adara miért volt érdemes ezt megcsinálni. És egymással fogunk beszélgetni arról, hogy itt vagyunk, elbukzunk, hogyan tovább. Még egyszer köszönöm a befogadást, kellemes ünnepeket. Jó volt veled, kívánok a hallgatóknak, minden jót. Szép. The old Pont fiolayanos kukács, gmail.com Ádám, teljes.